Duel nebo dialog? Pravidelná rozprava o českej politice. dualo. Dobrý večer, milí naši poslucháči. Ani sme sa nenazdali a je tu posledná januárová relácia dualok, pri ktorej počúvaní vás víta z bansko štúdia Boris Koroni. Vy veľmi dobre viete, že Duelok je Československá relácia, Československá dvojhodinávka slova a hudby, v ktorej sami pravidelne tuto na tomto našom slovenskom slobodnom vysielači venujeme vždy aktuálnym českým politicko-spoločenským témam a vždy s dvomi pozvanými hostiami, ktorí sú priamo z Českej republiky. Dnes večer môžem asi smelo skonštatovať, že vás žiadne tematické prekvapenie nečaká, pretože potom, ako sa predvčerom vyplakal prezident Českej republiky Petr Pavel pred kamerami. V tom momente bolo jasné, že toto bude a musí byť samozrejme témou číslo jeden, pokiaľ ide o najbližší dialog. My keby sme boli teraz miení poslucháči v televízii, tak by som vám namiesto ďalších zbytočných slov ukázal taký jeden naozaj aktuálne veľmi výstižný obrázok z ktorého by bolo všetko Okamžite jasné, pokiaľ ide o tému dnešného večera. Na tom obrázku je český prezident Petr Pavel ako pichá palicou do osieho hniezda, na ktorom je nálepka motoristé. Z toho hniezda následne vyletia naštvané osy alebo včely. Uštipnú prezidenta a ten okamžite zavolá všetky médiá, ktoré namieria kamery na to osie do motoristov a prezident sa následne vyplače pred kamerami, že čo strašnému tie neslušné osy urobili. No tak taký obrázok som videla, to je naozaj veľmi výstižný obrázok toho aktuálneho humbuku, ktorý prezident vám v Čechách spustil. No ale nie sme. Nie sme mi v televízii, sme v rádiu a preto nemôžem inak len vám na úvod priblížiť celú túto udalosť, o ktorej sa budeme s pozvanými hostiami dnes večer zhovárať. Takže začneme tým, že spomínaný prezident Petr Pavel sa tento týždeň v útorok tesne pred odchodom na dovolenku postavil pred kamery a povedal nasledovné... Minister zahraničních věcí Petr Macínka se už další dobu snaží ovlivnit můj postoj ke jmenování navrženého člena vlády, ale i některých dalších věcí. Ať už komunikací se mnou, mými spolupracovníky nebo poradci. Zatím jsem všechny tyto pokusy vzhledem k nedostatku zkušenosti vnímal s velkou dávkou schovývavosti. Nyní mi ale v nočních hodinách doručil prostřednictvím mého poradce Petra Koláře, přestože adresu do kanceláře hradu velice dobře znám, Dvě textové zprávy, informace, které obsahují, považuji za mimořádně závažné. Proto jsem se rozhodl je celé zveřejnit. Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání. To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné. Minister navíc v textu uvádí, že pro svůj postup má podporu předsedy vlády České republiky a strany SPD Tomia Okamury. Pokud skutečně má ve svém postupu podporu premiéra, pak jsou vyjádření Petra Macinky nejen ilustrací přístupu nové vlády ke sdílení moci v našem ústavním pořádku, ale také důkazem, že zásadní otázky naší zahraniční a bezpečnostní politiky se staly rukojmím osobních animozit a zájmů. Pokud však nemá podporu Andreje Babiše, a já věřím, že ne, Pak je ilustrací svévolného a naprosto nezodpovědného postupu strany motoristé sobě, které nejde o zájem České republiky a jejich občanů, ale jen a pouze o naplnění vlastní ambice udělat z kontroverzní postavy, postavy ministra. A to za jakoukoliv cenu. Vyhrožování a vydírání prezidenta republiky ministrem vlády považuji za naprosto nepřijatelné v jakékoliv demokratické zemi. Zároveň považuji za důležité, aby občané viděli, jak zvolení zástupci a jakým způsobem zastupují jejich zájmy. Takové jednání zároveň může poškozovat obraz a důvěryhodnost České republiky v zahraničí. Za sebe mohu říci, že na mě žádné zastrašování neplatí a budu se i nadále řídit především ústavou a zájmy České republiky. Podávam podnet bezpečnostným složkám a hodlám postúpiť zaslané správy právnikom k posouzení, zase nejedná o naplnení skutkové podstaty trestného činu vydírání. No, tak toľko pán prezident, a dajme si teraz aj následnú reakciu samotného šéfa motoristov a ministra zahraničných vecí Petra Macinku, ktorý sa mal prezidentov, ako ste počuli, neuveriteľným spôsobom, vyhrážat a zastrašovat ho. Tom mě našknul z nějakého vydírání, takže e, já to tak neberu. E, je to vyjednávání a myslím, že snaha ovlivnit e, postoj něčí v politice je podstatě, nebo je podstatou každého politického vyjednávání. E, bylo to tak vždy. E, celý ten můj postoj je vlastně založen na tom, e, je na, založen na faktu, že e, prezident republiky se ocitl mimo ústavní rámec. Svým, svým nestandardním přístupem ke jmenování vlády. Dokonce, dokonce také pohrda vůlí dolní komory Českého Parlamentu. takže já jsem jenom považoval za důležité v podstatě upozornit na to, že tady tento nesoulad by měl být odstraněn. Když jsem říkal, že stojím před nějakým postupem nebo rozhodnutím, jak pokračovat s ním dále, tak jsem tím měl na mysli, že zítra odjíždím do Bruselu, kde mám nějaké vážné schůzky a... Teď je buď budu dělat situaci, kdy pan prezident by vyjádřil nějakou vůli ten svůj ústavní nesoulad napravit, anebo ne. Takže vypadá to zatím, že ne, takže já nemám jinou možnost, než že při jednání s generálním tajemníkem NATO to budu, budu vyjadřovat svůj postoj takový, že v duchu toho uvedeného, že pan prezident, bohužel, který je hlavou naší země, se nepohybuje v ústavním rámci, tak si myslím, že by na nadcházejícím samitu Severoatlantické aliance, který proběhne v červenci, neměl být šéfem české delegace, prezident republiky, ale předseda vlády, takže v tomto duchu asi uh, nemám inú možnosť, než, než komunikovať s ústredím na to. Tak z toho, čo zaznelo, už je, myslím, téma dnešného večera úplne jasná, ale poďme ešte trošku predsa len ďalej v tých zvukoch. Pre poriadok nechajme prehovoriť aj samotného Filipa Turka. To je ten pán, kvôli ktorému vlastne tento spor akoby vznikol. To je ten pán, pri ktorom sa prezident Pavel postavil na a odmietol ho menovať za šéfa rezortu diplomacie, takže Filip Turek, čo vraví na celý, celú túto záležitosť. Titulky, že pan ministr Macinka vydírá pána prezidenta jsou cestné. Každý, kto má základní kognitivní funkce a prečetl si soukromou korespondenci, tak vidí, že tam o vydirá nie šlo. Tento uh, nehezký souboj, ktorý bohužel uh, musí občané České republiky díky panu prezidentovi sledovat, by nikdy nevzniklo, kde by sa pán prezident nestavil do roli po poté, co Bohužel, jako první začal opovrhovat nejvyšším českým zákonem ústavu České republiky, poté co za vládu. Začal nabízet vybavení armády jiné zemi a od člověka, který schvaloval vpád vojsk Varšavské smlouvy do naší vlastní země, bych očekával nějakou určitou schovývalost a možná sebe Mě opět označil za kontroverzní osobu. Já si myslím, že právě člověk, který sloužil nejhoršímu režimu 20. století, a schvaluje vpád vojsk do vlastní země. Tak to je človek, ktorý je kontroverzní, nikoli ja. Stojím pevne za Petrem Macinkou a dnes v 9 hodín večer v pořadu přísně tajné na uh, Life. Se k tomu môžem bližšie že tam ešte sa dotať úplne na cokolvek. Tak to boli slová Filipa Turka, a nech to máme všetko pekne kompletné, tak si dajme ešte nadôvažu aj reakciu samotného premiéra Českej republiky, čo on na to hovorí, teda Andrej Babiš. Tak poďme ešte si vypočuť aj jeho. Považuji za nutné jasné říct, že tento spôsob veřejné debaty. České republice vůbec nepomáhá. Úkolem odpovědných politiků je ale situaci uklidňovat, nikoli ji dál eskalovat. Jsem přesvědčen, že neschody mezi ústavními činiteli se mají řešit jednáním a dialogem za zavřenými dveřmi, nikoli k prostřednictvím tiskových konferencí. Právě z těchto důvodů jsem pozval prezidenta republiky a ministra zahraničních věcí ke společnému jednání o jednoho stolu. Zaznamenal jsem samozřejmě zprávu z okolí pana prezidenta, že s panem ministrem Macinkou jednat nechce, že bude jednat pouze se mnou, ale já si myslím, že právě proto, že veřejný spor vznikl právě mezi nimi, považoval bych za nejlepší, abychom se takového jednání zúčastnili všichni tři. Pokud však pan prezident bude skutečně dál odmítat e, takové setkání, jsem připraven samozřejmě, sa bezprostredne po jeho návratu zdovolené setkať, celou situácii rešiť a bez emócií vyjasniť všechny neschody. Jako premiér chci jasne říci, že naše vláda nemá zájem na zákopové válce medzi strakou Akadémii a Hradem. No, tak toľko prezident, tak si to zhrňme, milí naši poslucháči. Pánovi prezidentovi sa minister Macinka mal oblúdne vyhrážať, ale vojak, k toho času prezidenta nezlakol. On sa takýchto vyhrážaní nebojí, lebo on je vojak, je odvážny. No, jeho len tak niekto nezastraší. Tak fajn, len mi teda nejde do hlavy jedna vec, že prečo sa Macinka takto obľudne vyhráža odvážnemu Pavlovi cez jeho poradcu Koláža? Prečo rovno nepíše odvážnemu vojakovi hrdinový náhrad? To je taká záhada, až človeka napadajú kasírske myšlenky, že či to náhodou nie je pretože že Pavel v skutočnosti nie je prezidentom, ale že naozaj s návod stajomnou hlavou štátu stojacov niekde v tieni je spomínaný poradca Petr Koláš. No ale nič nekonšpirujme, nevymýšľajme si, vec je vážna, prezidentovi sa len tak niekto vyhrážať nebude, No a pod heslom prezidentov pokoj si rozvracať nedáme, sa už aktivizovala petica opozičných strán, ktoré chcú teraz vyvolať hlasovanie o nedôvere vlády Andreja Babiša. Takže posledný zvuk, ktorý si v tomto úvode pustíme, bude patriť novému predsedovi ODS Martinovi Kupkovi. Dámy a pánové, Andrej Babiš přes naše opakované výzvy jasne neodsoudil naprosto nepřijatelné výroky a nátlak vydírání Petra Macinky, svého vicepremiéra a zároveň ministra zahraničních věcí. Neřekl jasně, zda Petr Macinka měl nebo neměl jeho podporu, zda má nebo nemá jeho podporu v těch konkrétních krocích. Ten zásah do dobrého jména České republiky v zahraničí, naprosto nepřijatelný postup ministra zahraničních věcí, je tak závažné ohrožení demokratických institucí, fungování České na venek, že je naprosto jednoznačné, že je potřeba svolat e, mimořádné jednání a vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Nevybrali jsme si termín, e, reagujeme na naprosto nepřijatelné kroky Petra Macinky, ale pokládáme za naprosto jednoznačnou zprávu pro českou veřejnost. Že stojíme zatím, aby Česká republika vystupovala na venek. Jednoznačně, aby Česká republika vystupovala na venek důstojně a odpovědnost za Vládnutí a za zahraničnú politiku musí nést premiér Andrej Babiš a toho zatím nebyl schopen, neodsoudil výroky Petra Macinky, vlastne v tuto chvíli spíš bagatelizoval kroky i vyznění těch tých jeho tiskových, respektíve SMS správ. To je důvod, proč v této sestavě vyvoláme hlasování o nedůvěře vládě Andrej Babiše a Tomiá Okamury. Myslím si, a to asi so mnou budete súhlasiť, že po tejto záplave zvukou. Zaznelo naozaj na úvod, čo zaznieť k téme malo a môžeme sa my teda už e, naozaj pustiť do debaty pomaly, ale ešte treba privítať hosti dvoch. Tak tým, že sa nám opäť dobrí holuby vracejí, tak môžem ja urobiť dnes tú výnimku, že privítam ako prvého človeka, ktorý tu s nami býval bežne, potom sa chvíľu odmočal, odletel, ale je tu späť, priletel naspäť stano novotný bývalý český policajný prezident a prezident asociácie nezávislých médií. Je tu s nami do príjemný. Dobrý večer, ti prajem. Dobrý večer, holúb je zpátky, takže milí borisy a milí zatím ešte nejmenovaný spolubojovníku, vážení posluchači, áno ja mám pocit, že toto už som vás vyťahol na teba, keď si sa takto po dlhšej dobe vrátil, že dobrý holuby sa vráci. Už som to spomenul potom a bola debata hne takto na úvod o tom, že nie si ty holúb, ale že skôr nejaký taký dravec sa sem vrátil. My sa o tom bavili. Pamätáš, že holúb ti ne, ne, že to je také holúb, no. Také zviera. bradlave špiravej tam poletuje po námestí, že nie, holubi, nie je to. Dravec, sokol. Jasne. Taký sokol ja, tak tak orel orel mouchy nelapá, <laughs> že to, tak. po, poďme sa maliť o veľkých vietcech. Tak, takže dobrý holuby se vrácej, ale stano, není holub, priletel minimálne sokol až, až nejaký teda ten Orol, no, stando takže vítaj a uh, hádam sa nenahnevá, keď teda ho privítam ako druhého Peťa mediálneho analytika, vysokoškolského pedagóga a publicistu, ktorého dnes nemáme na Teamslinke, lebo nefunguje mu to tam, tak sme si ho zobrali na telefon, ale to vôbec nevadí, lebo tá telefónna linka, kde nám volajú prípadne poslucháči, tá bude samozrejme voľná, takže Peťo, ak sa počujeme, príjemný dobrý večer, ti prajeme. Já tě velmi dobře poslouchám, děkuji za přivítání, zdravím samozřejmě Standu. A když jste teda u toho, uh, u toho vypočítávání ptáků, tak já bych připomněl třeba fenista Jasného Sokova. Aha. To byla pohádka mého dětství a možná teda vlastně i Standova. To je velmi stará, krásná ruská bylina. A takových, takových ptacev bychom našli určitě mnoho, ale s těmi holuby já bych to, já bych to protože ta, já si vzpomínám v 80. letech a potom ještě v 90. fungovala v pražských nominářských kruzích takzvaná holubí letka. To vedl jistý doktor Miroslav Holub, to nebyl ten slavný básník, to byl takový eh, důchodce, původně snad někde psal do novin a jmenoval se Miroslav Holub a byla to taková partička eh, důchodců, který si předávali vždycky ráno depeše, kde je nějaká tiskovka, kde se dá něco sníst, vypít a případně dělat nějakou knížku nebo něco takového. Ne? <těk> Takže my, tehdy já byl nakladatel, šef nakladatelství Melantrich, a, a opravdu jsme je měli na každý akci a, a měli jsme je strašně rádi a vyháněli jsme je tamteď s metákem, samozřejmě, co to šlo, ale na druhou stranu mě jich bylo až líto, protože oni už v těch svých uh, seniorských životech toho mnoho neměli. A protože se mezi tím odvalilo 30 a více let, tak já už jsem v podstatě v jejich věku te tehdejším a teda ne, že bych chodil jako holubí letka někam somrovat <laughs> po, po skleničku vína, ale, ale víc jim rozumím, protože oni měli na výběr dívat se na televizi do zdi, Uh, já nevím, sypat rohujky holubům nebo labutím a nebo jít teda jako ta letka na tu tiskovku, tak to poslední ta poslední verze byla ještě Takže z toho nevznikají se, jo. se největší, to je, že, je. že by se to ještě mohlo hodit, kdyby jo, kdyby byl... toho. <laughs> a, to, ale... do, do věku, kde se ti to může hodit. <laughs> <laughs> ne, ale já si pozoroval nedávno holubářivná, že to je úžasný pták, prostě to je takový ten nejsilnější, uletí strašní uh, dálky, um, prostě se přemysluje, neuvěřitelně, bylo vypadá, když P52, to se třesou komíny a střechy, když on přistává. Nějaký hmm. samotář, to nedělej, že by niekde ve městě a tam hledal nejaký drobky. Takže sú i takový holuby, ten hřivnáč je opravdu té macek. Mm. No. Ten se s tým fakt nebazlí. Tak to si ty tento. Ale tak, kde, kde holuby sú naozaj dôležité vtáky, však správy nosili dôležité, vážne, kadejaké, rôzne, tak ty budeš dnes takým tiežnositeľom správy, uvidíme, čo sa od teba všetko možné dozvieme, dobré aj zlé. Tak vidíte, ak som si to premostil, ani som nevedel, ako. No. Dobre, tak, tak vítajte chlapci obaja mládežníci, mláde Vítame samozrejme aj našich poslucháčov, ktorí si povedali, že tie najbližšie dve hodinky svojho času venujú. Nám to nás samozrejme veľmi teší a už bude na vás, či ostanete len v polohe poslucháčov alebo prípadne aj tých, ktorí sa do tejto našej debaty zapojíte. Vy viete, že štandardne to býva tak, že maily nám vlastne môžete písať už od tejto chvíle na našu adresu studiozavinár slobodný vysielač.k alebo cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na to zelené tlačidlo otázka do štúdia a potom v tej záverečnej polhodinke čítame vaše prípadné maily a tam, ak budete mať záujem, môžete nám aj priamo zatelefonovať. Spomínal som, že hoci máme Peťa Žantovského dnes na telefóne, ale my tu máme dve linky telefóne v štúdiu, takže tá druhá poslucháčská je voľná, tak ak by ste mali chud 048 381 0101, no a nebudeme my rušiť naše tradície ani v roku 2026, ostane tradíciám vernej a tradícia velí dať slovo Peťovi Žantovskému, lebo on dnes opäť vyberal hudbu pre tento náš dnešný večer, tak Peťo, poď, toto je opäť tvá parketa. Tak, ono sa to špatne vybíralo v okamžiku, kde som ešte moc neviedel, co bude úplne téma, bylo mi jasné, že půjde o téma vnitropolitické, a pretože tá, tá kauza prezident versus Macenka je stará proste nejakých 70 hodín tak já jsem tu muziku vybíral s takovým, jako, řekl bych, časovým odstupem a teď zjišťuju, že vlastně to sedí stále. Tahle ta dnešní muzika čtyři písničky budou pocházet z dílny uměla inteligence, která najednou zazářila a naplnila YouTube a internet obecně spoustou, neskutečnou spoustou produktů, který jsou... Paradoxně e, vesmě sladěný proti někdejší fialově vádě proti od Petru Pavlovi a takovým tím směrem kritickým a často velmi satirickým takže já jsem si říkal, že zasmát se a, a užít si trošku e, legrace a pravdy zároveň nikdy ne, ne, neuškodí i když je to jenom e, vlastně dílo stroje, ale ten stroj taky někdo kom, stále programuje, čili tam někde za tím strojem je nějaký člověk, který má nějaké názory a tie názory si dneska vychutnáme. E, takže první písnička, prosím, pekne, e, tá je e, veľmi obecná, ale veľmi platná dlhodobie. E, menuje se Koritka Svíti. Tak si ji užijte. Ideme si ju užiť. Všetko je jasné, všetko viete, tému poznáte, poznáte aj všetky tie možnosti, ako sa prípadne do našej debaty zápojiť. Takže hráme si a po piesničke ideme do našej debaty. Oliby na plakátech úsměvy jak z reklamy, ve sněmovně ticho, když se lámou charaktery. Přísahali na ústavu, na vlajku, na morál. Ale když jde o benefity, tak se zvedá každý král, Korítka svítí víc než naše škole, Korítka svítí než státní role. Korítka svítí, víc než zákon lidu. A poslanci hlasujou. hlavne pro naší bídu. Místo chleba dotace, mítol vody víno, Řčný nasítí, ale zákony ticho. Když mluvíš o národu, dívaj se do stropu, hlavne, že jim jede diety do rozpočtu. korítka svítí víc než nemocnice. korítka svítí víc než dúchoť v krizi. korítka svítí víc než pravda v tisku. Čekáme, aspoň na tu vtipnú hlášku. Hlasy lidu, nikoho nezajímaj, zákony míru stejne neprojdú dál. si aj cez túto piesničku a vôbec, o, predtým ako Peťo ju predstavoval, vlastne ho takú vec, však ono, sama tá debata o umelej inteligencii a hudbe je, je samostatná téma na, na samostatnú reláciu, možno niekde do Triangelu, ale keď už si to Peťo načal, že len tak mimochodom, však pôjdeme hneď k našej téme, ale ono ma to zaujalo, keď si povedal tú vec, že vznikajú teraz takéto pesničky a väčšinou ako keby, zjednodušenie to tak poviem, že ako keby to tvorili tí ľudia z nášho tábora, že naozaj, že v poslednej dobe... Veľa piesen vzniká takých tých antisystémových, teraz tak dôvodoviek to dávam, tak niekto to je jednoduchšie vysvetliteľné, že z toho antisystémového tábora nie z toho mainstreamovala, že tento začína byť taký dosť plodný, že mám pocit, že ja neviem, možno pár rokov dozadu by bol problém povyberať vyberať pesnička, dnes máš toho celé priehrštie, že očividne sa nám Peťo deje niečo na tej scéne hudobnej, že, že takéto diela vznikajú stále častejšie a že aj, aj pri tej umelej inteligencii sa práve toho chopili, aby ľudia z nášho táboru, že či si sa nad tým zamýšľal, že čím je to spôsobené, že povedzme nevznikajú teraz zo strany tých mainstreamárov, slnečkarov takéto diela, ale že skôr sme sa toho chopili, ako keby my, naša, naša skupina ľudí, ak to tak mám povedať. Či si nad tým muažoval, že čo je za tým? To víš, že som o tom premýšľal veľmi celoslovne, ale nenapadlo mi lepšie vysvetlenie, než to, že zaprvé, naprogramovať takové písničku není za zase tak strašne pracné ani drahé natočit normální písničku ve studiu s kapelou, mít tam prostě profesionální zvuk, profesionální text, nevím co, tak to je docela drahá věc a tohle je taková, taková rukodělaná práce lidí, kteří se chtějí nějak vyjádřit a používají k tomu tu technologii, která je dneska demokraticky dostupná. Mm -hmm. To ad jedna. Ad dvě, to, že jsou to právě lidi z těchto kruhů, jak říkáš, tak mám za to, že prostě je to, je to výsledek jakéhosi takového obecného naštvání nad tím, kam jsme to dovedli po těch 35 letech a zejména ze těch poslední čtyři roky vlády Petra Fiory a jeho, jeho koalice. Jako tohoto zhnusení, který se táhne nad Českou republikou, vedlo samozřejmě k tomu lednímu výsledku novému, to je jedna věc, ale druhá věc, ono to vede taky k určitýmu novému, řekl bych, urban folkloru, jo, městskému folkloru. Za našich mladých časů se, se množili v vtipy. Neskutečným kvantem největší dvě období, kdy se v České republice rojily vtipy, byla, byl protektorát a komunismus. A pak po tom roce 90., jakoby najednou jsme se začali brát vážně a teď to budujeme a, a máme to rádi a, a neděláme si z toho srandu, protože to bychom to znevažovali. A na nějakou dobu, jako možná dobře 20, 25 let, zmizely politické vtipy ze světa. A to uh, snažení na tom AI já považuji za nový technologicky pokročilej způsob, je, jakéhosi osobního vyjadřování k tomu stavu věcí a jakousi náhračku za, za ten vtip. Já jsem ten vtip měl vždycky radši, protože on je koncentrovaný, on je zjednodušený, on je, on je úsporně já nevím, abstraktizovaný a vyjadřuje často mnohem větší je, intelektuální potenciál než třeba tahle písnička, ale je taková doba, prostě jsme, žijeme v nějaké době a ta doba je explicitní, je zjednodušená, no tak je, je pambu zapad, že se někdo ještě chce k té době vyjádřit, že nejsme všichni úplně zalezejí do svých bublin a aj keď, aj keď, aj, A všetky tie argumenty, čo si teraz vysypal, však všetko to sedí. Aj, ke, aj keď treba asi dodať, že keby si do mal teraz nejakého hudobníka, tak on sa ti bude chytať za hlavu a bude vrať, že to je niečo príšerné, to je strašne hudobne, je to katastrofa, kvalitatívne, neviem, čo, ako ich nahrádza umelá inteligencia, že to sprosto, že to sa nedá počuť. Viem, že títo hudobníci, echtovní, sú z tohto dosť na nervy, z toho tej umelé inteligencie. Ale ten, ja myslím, že na nervy môžu byť tie, ktorí sú ukrádaní autorská práva a to je nezadatelné. Mm. Když už se o tom bavím, já s tím nechci dlouho zražovat, ale nie, máme to teď... Já se, se docela plně zabývám. Mám teď stažený z YouTubeu asi, já nevím, 10 nebo 12 CDček kapel, který jsem měl rád, typu Queen, já nevím, je yes, Genesis, který jsou prohnaný umělou inteligencí a nemají s těma kapelama de facto nic společného, jenom je nějakým způsobem napodobují ty jejich základní parametry a umělecké dimenze a už je to předmětem taky mnoha soudů. Mám za to, že advokáti za Queen se, se soudí už s nějakým programátorem, ale tohle to považuji samozřejmě za zhodějnu, to je hnus, ale když tady někdo vytvoří takovou třeba i pitomou písničku, nebo chce pitomou, tak pro mě to není o nic pitomnější, než to, to zpívá Hannička písnička, jo? jako, jako semnduhová výla, da, da, da, da. jako oči je to pitomnější svítí, jenom o ten text, který se vyjadřuje k nějaké angažované situaci. Takže já tyhle ty odsudky, takhle to paušání z toho nafoukaného, nabudřelého, profesionálního světa já je neberu. Jako tyhle ty lidi mají právo si dělat, co chtějí, když na to umějí technologicky šánout, no a když to umějí potom zvěřenit přes ten YouTube. No a pak, pak ať si teda ty soudruzy, ty, ty profety, ať se divějí kdo má jaký sledovanosti a kdo má jaký zisky. A ještě jedna historka poslední už. Jo. Hmm. Ono to někdy není vůbec technologicky špatný a umělecky vyprázněný. Existuje písnička, kterou zpíval, zpíval Jarek Nohavica, kdysi dávno, je to minus 25 let, a bylo to o Vánocích, ta písnička nebo o novém roce, Uh, a yeah, jaký okay, si takoj uh, uh, uh, inteligent krej uměl šáhnout na ty stroje, tak z toho udělal v podstatě hardrockovou verzi. Mm. Musím říct, že je velmi pozorhodnou, protože byla velmi vyrovodná. Já jsem to neznal, poslouch jsem si to na doporučení a, a teď vidím jako první reakce na tom YouTube, hnedka pod tím, pod tím klipem vodyarka reakce. No, to je bezvadný, je to sice rokovější, já jsem to měl folkový, ale obsah zůstal, takže Pěkně gratulovat. Teď to jméno, to já nechci dělat. Jarko. Takže na to ten Jarek skočil taky, stejně jako já. Až mi pak vysvětlil někdo, že ten člověk takhle, takhle e, huntuje e, všeho, vše, co z Honzine dvěda až právě po tu zagoru. Takže jako je, ty, ty možnosti tu jsou. A jako buď to budeme zasahovat cenzurně a budeme to zakazovat, budeme ty technologie mazat, jako to dělají, co já vím, v Severní Koreji a uh, nebo a ja som sem prvú možnosť dala tomu mít nejaký ten právny rámec, aby sa nekradlo. To je vlastne jediní, čo potom chcem. To je Prekvapil si ma, a nepoviem, že nemilo, práve naopak, ja som čakal, že ty... a keď sa povie Žan... Petro Ježantovského, umelá inteligencia, tak prečo? A pak je Satanás, prežehnáš sa, a v žiadnom prípade ani vidieť. Ale, mávne, milo si ma, prekvapil s týmto názorom. No ale nič, nebavme sa my o tomto, lebo téma je iná, stán do je dlho ticho, prišiel sem po dlhej dobe, povedal, no nebudem sem chodiť, nepustim k slovu. Tak Ando. počuj, tak neprešlo veľa času od toho, to opäť dobre povedal, však 70 hodín je to možno od toho, čo sa táto záležitosť s vašim rozviečíkom na hrade udiala, tak človek ešte možno za tých 70 hodín nemá nejak úplne časy to všetko nejak usporiadať, ale zase na druhej strane sleduješ tú situáciu u vás samozrejme dlhodobo, takže nejaký názor si si na tom musel u, už urobiť za tú dobu, čo sa to vlastne odohralo, tak daj, daj tak úplne na úvod nejakú takú základnú sadu tvojich pocitov z celé tejto mediálno-opozičnej lavíny, ktorá sa tu strhla potom, ako sa teda prezident postavil pred tie kamery, ako tam povedal to o tom vydieraní, tak, tak také nejaké tvoje základné prvotné pocity z tohto celého, čo sa teraz deje nám. Povedz, prosím ťa na úvod. No proste na první pohled, to, čo som videl, to, co som videl, opravdu, ako řečtela, spôsob dikce, spôsob mluvím Petra Pavla, sviečí o tom, že má strach s tím bych asi začal. Takže tenhle ten hrdina, který říká, že se ničeho nebojí, měl strach, byl zajíkavý a rychle vyklopil ze sebe to, co mu bylo předepsáno, aby vyklopil, protože nepochybně to nebyla jeho práce. On opravdu není skopen kombinovat, on není schopen myslet, jak si má nějaké složitější konstrukce. Takže ten člověk prostě něco rychle vyklopil a odjel, aby nepřekážel v různých intrikách, protože by mohl ještě plácnout něco, něco pitomně Takže to je první dojem z toho, jak vystoupil. Další věc. Co nám sdělil pan Petr Pavel reakcí na Macinkovi sms -ky? On nám sdělil v podstatě, že sám je skutečně, co se přikládním k některým už komentátorům a kritikům, že je sám velkým bezpečnostním rizikem, protože v podstatě neprezidentuje. Prezidentuje Petr Kolář a Petr Kolář nemá ani bezpečnostní prověrku, No ne, že bych si bezpečnostních prověrek od MBU, Národního bezpečnostního úřadu, nějak vážil, protože je to taková trošku novodobá STB, která účelově e, přiděluje prověrky tomu, komu chce, toho, koho chce vlastně podpořit, přestože není nejmenší důvod, aby třeba tu prověrku dostal nebo naopak potopit, e, tak to se na tom MBU děje. E, to není opravdu žádná úcihodná organizace, ale nicméně, e, Petr, Klas, přestože by měl být spíše blíže těm lidem, kteří ovládli MBU, tak ani tu prověrku nemá. Už je to příliš, jak si do nebe volajíci, co všechno provádí na všech možných stranách, pro koho všeho dělá a tak dále. Takže je zajímavé, že tento člověk klidně v podstatě prezidentuje za Petra Pavla. Petr Pavel je jenom hlásnou troubou, ale to je ta teda první věc, která, která mě na tom zaujala. Samozřejmě to, že nekomunikuje prezident přímo, to, že pravděpodobně ani mu neposílá SMSky na jeho telefon, jestli, já mi si to číslo ani nemá macinka, ale protože prostě má ho posílat, má všechno posílat uh, Petrovi Kolářovi, který vše uh, filtruje a který také připravuje potom odpovědi, který v podstatě vytváří uh, skutečně celou tu prezidentskou agendu. Tak to jsou takové první věci, uh, kterých uh, si člověk všiml. Uh, druhá věc je, že ten macinkův tlak samozřejmě nějaký, ať už byl šikovný nebo nešikovný, ale byl vyvolán chováním Petra Pavla. Vždyť on přece se jasně prostě dostává za uh, rámec uh, ústavy, uh, schová se své volně, já vím, že všichni vždycky předhodí uh, Miloše Zemana, že také odmítl kdy se jmenovat uh, ministrem kultury onoho uh, netalentovaného uh, sociálního demokrata z Moravy, ale nicméně uh, přece jenom tam došlo k nějaké nakonec dohodě, tady nedošlo k dohodě a když nedošlo k dohodě, tak si myslím, že jako jednoznačně on musí toho, toho Filipa Turka jmenovat. Neučinil tak, protože se to nehodí i do krámu. Další postřeh, který je tady, myslím, pozoruhodný, je třeba chování premiéra. Andrej Babiš eh, odsoudil tento způsob veřejné komunikace. To znamená, postavil se, přestože tak velmi mírně, ale postavil se proti prezidentu. Eh, on se postavil proti němu eh, tímto jak si, jako vlastně, eh, mírným způsobem, eh, nicméně jasně dává najevo, že stojí víceméně za Petrem Macinkou. Eh, další ještě fakt, který, se mi tam, který tam který mě zaujal, je... <kým> Že operuje eh, nejenom tím, co tam bylo sděleno v té, v té SMS eh, Petr Masinka, svými budoucími vztahy, nebo když tedy odjížděl na to jednání s Routem, s generálním tajemníkem NATO a eh, s evropskými eh, různými poskoky, ale zároveň tam někde je v skrytu, si to, že a on to potom vlastně říká, premiér Babiš má nadstandardní vztahy s prezidentem Trumpem. A tam je trošku skrytá ta výhruška, protože toho se právě obává Petr Pavel nebo respektive ti, co ho řídí, lůdkovoděči Petra Pavla, no protože samozřejmě, on toho Trumpa eh, velmi ošklivým způsobem pomluvil, eh, není schopen jakékoliv diplomatické rozumné mluvy, kromě těch svých prázdných frází. Eh, A trošku tady hrozí to, že přijde nějaká odveta. Konec konců on je z vůlem amerického deep stateu eh, je, sedí, sedí na prezidentském eh, křesle. Eh, takže i to si myslím, že tady jaksi otřásá, jak si tím jeho zákulěsím, protože Petr Kolář to má přece jenom už dosti za sebou, že jo, připomeňme si, že to je člověk, který nejenom, že je to takový zrádce a práskač, který když se zradil kauze, díky němuž udělal kariéru a má to tak trošku asi v rodině, že protože víme, jak to bylo i s jeho odcem a tak. Ale nicméně o to nejde, nebudeme prostě vyčítat tyto hříchy rodinné, ale nicméně se ten kolář je, je tady prostě tím člověkem, prostě, který zakládal já nevím, třeba evropské hodnoty s pornohercem Jandou. Spoustu Aha. dalších takových aktivit, kde, kde celou dobu to je, to je jedna aktivita za druhou, to, to je ta pomníková aféra, kdy američané chtěli, aby se tady zvedla ta ostrá protiruská, protiruská nálada, tak zase on byl pozadí především a blífoval brýfoval svého syna Ondřeje Koláře co by starostu Prahy 6 Který se díky tomu pak dostal do té pozice europoslance. No, ten Ondřej Kolář, který měl školení v New Yorku, takže myslím si, že ty věci se docela pěkně skládají dohromady, ale to všechno je v podstatě to pozadí, které vzniklo před Trumpem. A Trumpismus oni v podstatě nejrůznějším způsobem neustále. Jak si eh, od, odsuzují, jdou proti eh, Trumpismu, dobře je mnoho důvodů také, proč třeba jít jako, ale z jejich strany je to něco jiného, oni vlastně jsou produktem nějaké jiné politické konstelace, nějaké jiné konstelace eh, CIA a eh, tyto lidé samozřejmě mají strach a eh, ten eh, Petr Pavel to je, to je hříčka, to je prostě loutka eh, on bylo vidět jak je strašně nervózní jak by poslám prakticky na dovolenou do Španělska aby sa dal dohromady a aby byl zase potom použitelný. Ať si jezdí na té motorce. Ten, ten, ten človek se vlastne proslavil jenom tým, že jezdí na motorce. Tam nic uh -huh. neho, nevidím uh -huh. zajímavějšího u neho. Takže to je tých pár postřehů a na tomhletom základě se možná můžeme bavit, diskutovať o tom, co se vlastně deje. Dobre, já dám hneď aj, aj Peťo, aj tebe prie, priestor, len keci si, si stano teraz toho kolára. Dostaňme ešte chvíľočku pri ňom, lebo však o tom je debata, že také zvláštne, že prečo Macinka píše kolážovi, však napíš rovno prezidentovi. Tak keď píšeš kolážovi, tak to vyzerá, že koláže prezident. Však to nie je nejako, nič nové, čo v tejto relácii hovorím, to už naznačovali v minulosti. Ale keď si teraz popisoval tohto koláža, čo je všetko za ním, tu sa mi žiada jeden zvuk pustiť a niečo povedať. A potom na to môžeš samozrejme aj ty, Peťo, zareagovať, že. Ja som si tohto koláža, že ja som netušil, kto to je, čo to je, ale mne tento človek odtedy je v mojej špeciálnej starostlivosti, tento Zlobor. Ja som si ho všimol v čase, to bolo niekedy buď tesne po alebo tesne pred bieloruskými prezidentskými voľbami, keď Alexander Lukašenko obvinil viaceré európske krajiny z toho, že zasahovali alebo zasahujú do ich prezidentských volieb, a menoval vtedy Alexander Lukašenko ako jednu z krajín, ktorá zasahovala do prezidentských volieb bieloruskú aj českú republiku v tej dobe bol ministrom zahraničných vecí Tomáš Petriček. Strašne sa o to dotklo. Bol hrozne nahnevaný že čo to tára tento prezident, že to nie je pravda, na to nie sú dôkazy. No a prichádza na scénu tento zlobor, tento, tento kolář, on vám vystúpil v nejakom rozhlase v tej dobe a zareagoval na no tohto Petrička, ktorý povedal, že na to teda nie sú žiadne dôkazy, že by sme my zasahovali do prezidentských voľ v Bielorusku, tak pusím vám, to je, ja neviem, koľko ročný zvuk dozadu, ako koláž sedí v nejakom rozhlasovom vysielaní a čo na toto povie? Počúvajte. Úprimne řečeno... Tak já si teď mohu dovolit tu míru upřímnosti a otevřenosti, kterou, dokud by, pokud bych byl v aktivní službě, bych asi si dovolit nemohl. Ale je pravda, že když jsem byl náměstkem ministra zahraničí, tak jsme svého času založili na ministerstvu zahraničí takovou trošku diverzní jednotku, která měla mimo jiné za úkol podporovat občanskou společnost v těch zemích, kde ještě demokracie nebyla na, na, na vzestupu. A dělali jsme to s vědomím toho, že to je náš vlastní zájem, že čím více se bude demokracie a svoboda šířit v Evropě, tak tím my budeme se cítit bezpečněji. No takže, když pan ministr Petříček řekl, že na tvrzení Lukašenka nejsou žádné důkazy, tak mi to přišlo velmi sympatické, diplomatické vyjádření, protože buď to řeknete, není to pravda, nebo je to lež. Ale tak můžete taky říct, nejsou na to důkazy. No, tak nejsou na to důkazy, já tedy doufám, že jsme se tam e, různými způsoby e, angažovali, že jsme těm, kteří si to zaslouží a kteří bojují za svobodnou a demokratickou zemi, Bělorusko, e, že jsme jim pomáhali. Takže, takže pán Kolář, on je na to hrdý, že jsme se tam angažovali, on je dokonce pozor, oni je hrdý na to, že sme založili diverznú jednotku, na takú trošku malú diverznú jednotku na ministerstve a my sme tam to ovplyvňovali. A teraz pán Koláš je na to hrdý, lebo takto sme my zachráňovali demokraciu. Čiže pánku, v hlave tohto zlobra Koláša demokracia funguje tak, že nie je voľby, nie je ľudia, nie, nie, nie. Diverzné jednotky tu bude Koláš a spol zakladať a oni budú takto ovplyvňovať dianie v zahraničí. Toto je, prosím, pekne, milí poslucháči, toto je prosím pekne dnešná nie, hlava štátu, toto je poradca hlavy štátu v Českej republike Petr Koláš, ktorý takto úprimne sa priznal k tomu, že áno ovplyvňovali sme voľby v Bielorusku a som na to hrdý, lebo toto je to správne, čo demokracia potrebuje. Peťo, ak chceš, tak pokojne môžeš zareagovať a samozrejme potom aj stando. A na tohto Koláža? no, <laughs> Koláč je klo, jedinec velice zajímavý, já ho sleduju e, nějakých 8, 29 a 20 let bezmála, protože on je otcem projektu Sarajevo. On je tím člověkem, který e, z pozice velvysvance ve Švédsku e, poslal tehdejšímu ministrovi zahraničí Žojencovi e, po vzájemné dohodě nepochybně, Eh, jaké jakési událáníčko o tom, že tehdejší ODS, kde želněc ještě předtím krátce byl místopředsedou, je financovaná nějakým nekalým způsobem. Způsobilo to pád vády, druhé vády Václava Kauze, způsobilo to včasní volby a tak dále, a tak dále. A posléze Klaus, teda usedl poslanecký sněmovně a ve Strakovce posléze Miloš Zeman. A ta, to období známe jako opoziční smlouvu. To myslím, že byl ten poslední e, cíl, jehož chtěl pan Koláv docílet. Ale je pravda, že on se mezitím e, velice obratně pohyboval m, v těch kruzích, tak jak to standard tady vymenovával, tak to nebudu opakovat. A je to člověk neobyčejně, neobyčejně pružný. A flexibilní. Jednu dobu, jak jsem se dnes dočetl v aktuálně CZ, což mě překvapilo, tak dokonce mě byl konzultantem Andreje Babiše. To je zvláštní věc, to. Vy člověk neřeká, už je to déle, ale vzpomínám si na to, v roce 2016 jsem pracoval na jedné vysoké škole v Praze a tam měla, měla dvojice Petr Korána a Věra Jourová besedu. A měla to být beseda de facto e, e, jako předvolební, protože Koláš tehdy dával najevo, že se chystá být prezidentem a pak to teda jako nezvedl tu rukavici, asi je dostal nějakou brzdnou dráhu od někud, e, že věci nejsou ještě připravený a nicméně ta beseda před studentama, což samo o sobě je protizákonný, e, tak proběhla. Evropa, tehdy už v europarlamentu parlamentu koláv, který tam agitoval za svoji prezidentskou kandidaturu a já jsem to tehdy panu Babišovi posílal, naflotil jsem ten pagát a řekl jsem mu podívejte se, s kým se vaše komisarska tady jak se spojuje na, na nějaké veřejné aktivity a politické aktivity a teda. On mi tehdy napsal, že to bylo jenom jedná a že že prostě jako je všechno jinak, no, tak paní Euróba vám posláře za nedlouho, za pár let ukázala, jak to bylo jinak, když e, v okamžiku v konce své kariéry v teda Europarlamentu, nebo v tak tak e, položila členství ano a teda a teda. To už bychom to rozšiřovali hodně do všelka. Ale chci ještě říct jednu věc, a ta tady nezazněla, je velmi důležitá. A to je, že pán prezident nám porušil pravdepodobne zákon. A to testný zákon e, zejména jeho paragraf 182 o listovním TAS vstýče. No, ho, no či, k, tomu to, k tomu sa dostaneme, ale... že, že máte, máte... No, máte novú novinku v České republike, že je zdovolené zverejňovať SMS-ky. To sa asi pán Pavel inšpiroval Trumpom, ktorý zverejnil SMS-ku od, od Makrona. Nevieme. A k tomuto, Peťo, pôjdeme. Počkaj, to ešte povieme. Dobrý, tak Len, ja, ja ešte ja som môžil taký jednu poslední, připomínku kratičkou, když si pouštěl toho Kupku. Tak já jsem to tady měl v poznámkách napsáno, že se k tomu dostanu a ty si mě předběh. Kupka tam mluví o bezprecedentním ohrožení našich zájmů mezi našimi spojenci a evropskými a nevím jakými ještě lídry. A já bych to teda chtěl uvést trošku na pravou míru. Tohle to je banální potička mezi banálním prezidentem, banálním banál Nové republiky v očích opravdových lídrů. Ať už jsou to oficiální nebo neoficiální, ať už je to Trump nebo Deep State, to je jedno. Ale je to, to banalita, je to k smíchu, je to lapálie, že se tady hádá nějaký malinkatý prezident s malinkatým ministříkem o nic, jo? jenom o Bábovičku na, na, na Pískovišti. A oni z toho dělají teda světobornou událost, ty opozičníci, protože nemají co jiného, bych říkal, že jo? tak jako se lapnou každýho každý ve mene a sajou a sajou a sajou. ale je to, je to uvádění občanů v omyl. Není tomu tak. Někdo to tam komentoval velice pěkně, že i když třeba nepojede Pavel na, to, na ten summit na to, Uh, tak uh, se vůbec nic nestane, akorát, že vyleze Rute a řekne, že mu ví to, že tady máme takovýhle bordel a že drží panu prezidentovi uh, palce, aby všechno dopadlo dobře ne. v České republice. A jinak, že se tam bude jednat úplně o něčem jiným, do čeho Pavel stejně nemůže vůbec nějak zasáhnout, protože není pánem svých slov. No, asi áno, že nejakú floskulu pustí. No, Stando, ja som tým kolážom chcel vlastne naznačiť, že toto je očividne človek, ktorý má vo svojej DNA schopnosť rozohrávať kadejaké hry. Že to, preto aj to Bielorusko, že vieš, tam vidíš, že sa pochváli, že áno, my sme tam v rámci našej malej diverznej jednotky robili veci, ktoré o tých Bielorusov, sme to za nich robili, lebo my sme presvedčení, že keď to tam bude fungovať ako my chceme, tak tejto bude dobre pre nás, takže on je na to hrdý, že máte dočinenia očividne na hrade s osobou, ktorá vie rozohrávať kadejaké hry. Toto som tým chcel naznačiť. V S osobou, která by klidně mohla být taksi um, asi postižena paragrafem o um, činnosti pro cizí moc, <gl> podle které je teď um, stíhán čínský novinář. E, protože což by byla celá řada další věcí, to by byl sám třeba Michal Koudelka, šef, e, Bisky a tak dále. E, protože pan, pan Kovář je také zároveň um, jakýmsi spolupracovníkem e, lobistické advokátní kanceláře Square Box, to je třeba vidět a vlastně oni ho živí. Takže to je, ta, to je ten pramen peněz. Kromě toho, že samozřejmě pracuje pro e, zbrojařské firmy a, a Petr Pavel musí dělat všechno pro to, aby e, byly zbrojaři e, spokojení. Takže to je další problém. A to, co říkal tady Petr, to je třeba si také ještě zopakovat, že... Kovář, kdy začal nějakým, byl věditelný jak si v tobě toho Sarajeva, dostal potom za odměnu za to, že tedy schodil vládu, tak dostal za odměnu toho vyslancování ve Spojených státech, potom se dostal do Moskvy a tak dále, pak odsud ze záhadných okolností musel zmizet. No a také má tím pádem na svědomí pro vládu Tošovského. Mimochodem, za té vlády zmizel náš národní poklad, zmizelo zlato. <laughs> a, e, takže těch věcí, těch důsledků, tý, té jeho činnosti, vlastně zrádních důsledků, je strašně moc. E, takže vždycky on sloužil cizí moci, tam je to zcela zjevné a nedivme se potom, že těch akcí bylo, byla celá řada, nedivme se potom, že za, e, zavládla panika na hradě. A zavláda tam podle mého soudu především e, proto, protože e, jak si ta e, afinita dnes té vlády spíše tedy e, k tomu Trumpovskému do určité míry tedy, do určité míry Trumpovskému vidění věcí může být pro ně vražedná pro ne, to znamená celý ten tým, že spomeňme také na to, že Petr Koláš čemu bol v týmu Jiřího Drahoše. Niekdyž sa z neho uhum. snažil udělat prezidenta. Uhum, uhum. To je celá řada věcí, ve ktorých on má prsty. No nie je to proste bezvýznamná figurka. Nie je to, to očividne figurka, ktorá vie ťahat za a vyzerá to tak, že sa tej úlohy zhostil na hrade, dosť intenzívne, pán Koláš. No a ešte bych jenom komentoval to, co říkal Petr, že je bezvýznamné, tady, nebo z hlediska této veľké politiky figury se jak si handrkují. Áno, opakuje pořád dokola tady vždycky bombastické bombastických věty, že... Česká republika si uřízla ostudu ve světě. V mnoha takto malicherných hmm. případech vůbec nic neuřízla, nikoho to nezajímá dohromady. <laughs> ano, a když to vyjde jako nějaký kraťas prostě na nějaké 16. straně Los Angeles Times, jako jo, je to prostě na pěti řádkách, tak to je prostě to veliké ohledování světové politiky. Takže jenom já prostě vždycky u toho upím úplně, jak se vždycky někdo vytáhne takovou tu kartu. To, to je hamba, to je ostuda ve světě. Ano. No je to hrozné, keď na nás, aj keby rovno na nás pozeralo zahraničie nejak hnusne, tak to je strašné, to sa nesmie stáť. Vždy musíme byť za tých dobrých zahraničí. To je dôležité, aby nás ľúbilo zahraničie. No, Peťo, inak zaznelo to od pána Macinku v tých zvukoch, ktoré som púšťal, zaznelo to od uh, Filipa Turka. Zaznelo to v minulosti, myslím, pri tejto téme aj od vás, uh, keď si to bol so stanom novotným a tiež sme sa bavili niečo v tomto zmysle o, o prekračovaní právomoci prezidenta. A síce, že prezident prekročil rámec ústavy, tak to definoval aj samotný Macinka, že prečo mu on vlastne písal ako on to myslel, tak o tom hovoril aj ten Filip Turek, že čo je podľa neho prezident človek, ktorý v podstate nerespektuje ústavu, tak len to možno skúsme zopakovať pre poslucháčov, ktorí povedzme nemajú až taký hlboký vľad do tejto celej udalosti, Možno byť poslucháči zo Slovenska, ktorí to až tak nejak nesledujú, čiže že, že prekročil podľa teba prezident ústavu alebo je teda mimo rámca ústavy a ak áno, tak v čom ju prekročil a čo hovorí ústava a zároveň potom ešte otázka, že či sa v tejto záležitosti niečo deje. Nie len v zmysle, že Macinka ďalej tlačí na to, aby bol Turek ministrom, ale či sa tu dejú aj nejaké ja neviem, podania na ústavný súd, aby túto vec rozhodol, aby, aby sme teda vedeli, či prekročil alebo neprekročil ústavu. To nemôže skončiť len tak niekde vo vzduchoprázdne. Tak toto skončilo na nešťastie na Slovensku, lebo u nás na Slovensku sme si týmto istým prešli, keď Čaputová odmietla z týchto istých dôvodov, lebo sa jej nepáčil menovať za ministra Huliaka. A Dodnes s máme problém, lebo to potom spôsobilo rôzne trenice v koalícii a tie doteraz do trvajú. Čiže my sme to nechali vyšumieť, u nás sa to neriešilo. U vás očividne ten tlak je oveľa väčší, čo je správne, že nenecháte len tak prezidenta dýchať, keď on si prekračuje ústavu, tak kamarát počkať, počkať. Ale že v akom je to stave? Čiže dve otázky. Kde bola? Ak bola, tak kde prekročená tá ústava? A čo sa v tomto smere, či sa nejaké kroky dejú, aby sme sa dozvedeli pravdu, že... Teda, či môže prezident takto konať, alebo nemôže? Tak ja nejsem ústavní právnik, ale skúsim to zjednodušiť. E, naše ústava říká, že prezident jmenuje ministry na návrh predsedy vlády. Tečka. Tam žádný další Uh, ustanovení ohledně toho, uh, jak má využívat nebo nemá, jaké má nebo nemá prezident pravomoci, tak tam nenajdeš. Jo? To za A. My nejsme prezidentský systém jako v Americe nebo poloprezidentský jako ve Francii. A my jsme prostě normální systém tady. Prezident je kladeč věnců a podepisovat mezinárodních dohod a případně tedy jmenovat či nějakých vyslanců. Takže v tomto ohledu mají motoristi jako návrh. To jsem přesvědčený. A kdyby to někdo posoudil opravdu ústavníma a ústavně právníma objektivně, tak by asi došel k podobnému závěru. Problém je, a to je důvod, proč nechce ani Babiš, ani Macenka se pouštět do kompetentní žaloby, to znamená posouvat rozhodování o této věci, tedy nejmenování Turka ministrem, na Ústavní soud je, je celkově zajímavý, protože dnešní Ústavní soud je z velké části jmenovaný panem prezidentem Pavlem a to znamená, že jsou to jiným vybraní lidé. A to znamená, že oni jsou, a Macinka to někde vznikl docela explicitně, a myslím, že docela věcně, že oni jsou připraveni na to, ohýbat ústavu a interpretovat ji tak, aby se hodila momentálně vládnocímu trendu nebo zadání. A to je velmi nebezpečné. Ústava je svatý papír, jako je v Americe e, deklarace nezávislosti. Prostě za to, nad to se nesmí jít, kde jakmile se nad to půjde, a začneme, začneme vyznávat, interpretace a nikoli tu literu, kterou, literu zákona, kterou tak povrhoval Václav Havel, tak, tak jsme v pasti. A dáváme do ruky komukoli tomu ústavnímu soudu a komukoli dalšímu obrovský možnosti ohýbat naše dějiny. Já bych připomněl ten, ten počátek milenia za té opozice, opoziční smlouvy, když tehdejší ústavní soud archický zasklil novelu volebního zákona, která měla vyřešit takové ty vydějací taktiky těch prťavých strán, 5%ních a měla dát do toho volebního systému trošku toho většinového zrna po britském vzoru, že prostě jako Uh, vyhraješ volby a bereš tím všechno moc, ale taky všechno odpovědnost. A jestli chceš vyhrát tříče, taky ty volby, tak se podle toho musíš chovat, nemůžeš se chovat jako blb a jako ustupovat každému, kdo si věkne. To je, to je princip, jako já nejsem právník na rozdíl od standy, ale já takhle vnímám princip většinového volebního práva. A to, že to tehdy rcheťák zasklil, vlastně bylo na, na počátku mnoha a mnoha a mnoha problémů, který jsme potom za těch dalších 25 let zažívali a za dosud zažíváme. Protože m, teda těch vlád, které mohly být stabilní, ať už byly čele se SOSDEM nebo se ODS, tak nebyly, protože byly vždycky vydíraný nějakou malou partají, která si potřebovala odehrát svoje biznesy a svoje, svoje pašalíky, a já si vzpomínám ještě na době, kdy byl premiérem Meryl a, a potkávali jsme se relativně docela často uh, a, a znali jsme se velmi dobře a dneska už to neplatí, protože on mezi tím udělal tady kroku, se kterým jsem nesouhlasil ale to, to nechci o tom mluvit, ale on říkal, já jsem kladl vždycky nepříjemnou otázku, ty vole, ty si něco slibol voličům jako před těma volbama 2006, a co, co děláš teď, podívej se na Borsíka, podívej se na sovární biznes, na támhleto, a, a on říkal, no jo, jenže oni mají těch důležitých pět hlasů, který a potřebuju nezbytně, aby mi vůbec něco prošlo. To je takový lacený alibismus, ale tomu alibismu umožňuje právě ten ústavní soud. Proč to říkám tak složitě. Chápu velice eh, pana Babiše i, i Macinku a další, že nechtějí do tý uh, kompeteční žaloby, pretože tam by napustili do, do, do hry ústavní soud a už by nikdy to nevrátili. Ten krok je nevratný, takže je nebezpečný. Ja v časoch mojej veľkej najivitý, keď som si žil ešte taký život pohodlný, tak naozaj som si to tak myslel, že, že no, že kad jaké veci sa zlej dejú, ale že tu máš ten potom súd, ktorý je ten sudca naozaj taký, tá, vieš, tá, ten, ten ideál tej bohyne s tými zaviazanými očami, ktorá nič nevidí, nič nepočuje, teraz tie váhy drží. A mňa, mňa nezaujíma, kto je čo je. Ja, mne, dajte mi proste, čo sa stalo, ja pozriem do papierov, do zákonov. A zákon hovorí toto, tak ja som si to tak predstavoval. Potom som sa sám nejak bol nútený už v prácu v rádiu cez rôzne kadejaké podania a udania a neviem čo, mať, mať také drobné e, skúsenosti so sudcami, aj dodnes mám cez mediálne rady, s ktorými sa naťahujem a súdim a už keď mi právnik povie, viete, že ono je to tak, že jedna vec je, že máme pravdu, ale druhá vec je, ktorý sudca to dostane do rúk, tak sa rozhodne, tak musel som ja ako veľmi rýchlo vytriezveť z tejto mojej naivity o týchto sudcoch, ako o ľuďoch, ktorí rozhodujú podľa práva a nezaujá. Ale nikdy mi nešlo do hlavy, že niečo mi škrípalo a nesedelo, lebo v si, čo sa tí politici furtak neuveriteľne bijú, keď ide o, sudcov, o menovanie sudcov na ústavný súd. Tam bola vždy obrovská bytka politická v si. Niečo nesedí na tom, to potom znamená, že keď tí politici tak veľmi potrebujú tam mať tých svojich ľudí, to potom asi znamená, že oni budú rozhodovať v ich prospech. Že to je vlastne strašné zistenie, že teraz... Prezident podľa všetkého s najväčšou pravdepodobnosťou ocitol sa mimo rámca ústavy. Povedzme to, čo to znamená. V preklade koná proti zákon. Koná ústavne, keď sa rozhodne, že on nejakého ministra nemenuje. Normálne, že na drzovku protiústavný prezident. Ale že nemôžeš to dať na ústavný súd, lebo tam má tento prezident proste svojich ľudí, to hovoríš, Peťo? A že, jeho ľudia, a že jeho ľudia na ústavnom súde rozhodnú v jeho prospech bez ohľadu na to, že je to protiprávne rozhodnutie. Že to je katastrofa. Že to je, to je, že, to je príšerné. A že, ak to určite nefunguje. Je to pravda, ale je to tak, jako, ať k tomu klikne ještě něco standardu. Ano, ano, stane právní, když čakáme, čakáme, že no, no. stano to nějako hádám zjební, že ne je to tak až příšerně zlé, jako to tu popisujeme. Tak stán Je to, to, to příšerně zlé. <laughs> je, uh, protože je to dávno příšerně zlé, mm. je, jak si, uh, když jsme pro, nebo někteří procitli uh, při jmenování sou, ústavního soudu, ono se to týká trošku celé justice. Uh, v něčem, v čem jsem jako dal když si plauzovi zapravdu, že na taková ochrana je, že to nemohou být jaksi mladí lidé, kteří budou jmenováni soudci. Normálně soudci. To je, to, je natolik zkušenostní věc, že já bych skoro řekl, že pod 40 je to problém. No ale dobře. E, takže se jmenuje také kdo To je další věc jako ta nekompetence, nekvalifikovnost, neskušenost e, velmi často. No a samozřejmě v tom ústavním soudu je to veliká spolitizovanost. To je prostě jedna kauza za druhou, kde je jasné, že přesně záleží na tom, kdo u toho sedí. E, a za tu spolitizovanost mimořádnou může zejména pan Rychecký. A teď si, teď si to dejme zase zpátky dohromady. Teď si představme, že prostě nastoupí teda Petr Pavel. Rychecký samozřejmě vždy jako hlavní poradce, jako mimochodem neexistuje nějaký kolář, jenom to je celá řada lidí, kteří obklopují hrad dnes, alespoň spojí zdáleně, ne, že by tam přímo seděli. Takže třeba Rychecký, jak si samozřejmě navrhuje prostě ty ústavní uh, soudce uh, panu uh, prezidentovi uh, protože samozřejmě zná, jak si eh, všechny jejich možnosti, osobní dispozice a tak dále a za koho budou kopat a konec konců lichecký tady stal za spoustou věcí, které se zdánlivě děli třeba ve sněmovně, ale on třeba jako byl schopen připravovat třeba s Anou Šabatovou, kdy si eh, zákon o takových těch volbách třeba eh, cizinců, kteří nemají občanství eh, do krajských a místních zastupitelstv. To se stalo tak, se to vlastně dělá dělalo tam Brně, že jo, tam dělali spolu. A pak to teprve přišlo nějak záhadně, se to objevilo nejen ve sněmovně a potichoučku se ta úmluva tehdy, tehdy odsouhlasila. Takže on, on má prostě v kdeče. No a teď si představte, že nastoupí Petr Pavel na hrad a první, koho vyjmenová, vyjmenuje, věznamená, je nějaký rychecký Pithard Halík. Halík mimochodem zakládal, zakládal s Polářem e, právě ne, ony evropské hodnoty. Myslíš zakrátu. tohoto hla, vášho hlavného okultistu, Halíka, tohto? Ano, ano, ano. <laughs> oni oni drží spolu. Takže to je prostě vytvořená skupina, která, která má za úkol jak propagandisticky, tak prostě e, takové vlastně v těch exekutivních rolích, personálních věcech, jak se napomáhat. Speciálně Rychecký s Pithartem jsou dnes konstruktéry e, právě toho e, odporu Petra Vládi, to, jsou, to jsou hlavní poradci, spojuje většinou minulost, nějaká kompromitace, spojuje potom nakonec to, že jsou jak daní dohromady tajnými službami. No a ti tyto lidé, tyto lidé mají zde stále ještě mimořádný vliv, na ti lidé samozřejmě ovlivňují i fungování ústavního soudu. To je prostě ta enigmatická promluva toho před několika měsíci, nebo jako ještě předtím, kdy se se stavila vlády, toho Pidharta, kdy on jako. Říká, říká, no ještě uvidíme, ještě ah, uvidíme ono, no. něco připravujeme. A ah, to jste vzpomínali prostě. v jednom dualogu, že jo, <laughs> je, čo, jo, je, je to se prostě... tam kuchtí. A, a, a, a teď to jsou těhleti lidé, kteří vlastně <laughs> automaticky přijde Petr Pavel a celé to bratrstvo kočičí pracky prostě najednou dostane ty metály, ah. jo, jsou, jsou prostě e, jsou ovýváni různě a netleskají asi s způsobem, jako tleskají naprosto nepochopitelně nějaké politručce, e, jo, Která je povoláním uh, manželka uh, Petra Pavla. To je prostě neskutečné, jako to, to, to, co vidím jako na té mediální scéně. Tady je vidět, jako, jak je to celé provázané, protože aby se prostě uh, každý druhý den zveděvali o její. Um, úžasné vyzáži <laughs> všichni od, od tedy um, bulváru až po uh, jakoby serióznější mainstream, tak uh, jo, z toho je vidět ta kampaňovitost, ta hmm. propaganda toho hmm. všeho. No a najednou tady prostě se něco děje, uh, nějaká změna, ke které došlo za oceánem, a to já dávám pravdě, do, do té přímé souvislosti i s tím, s tou kauzou, která vlastně tady uh, rozproudila tu debatu, Co kdyby se to otřáslo v základech? Co kdyby to začalo praskat? Hmm. Co kdyby? I v tom Washingtonu najdu někdo vyslal signál, <laughs> že vlastně už ty lidi, kteří sedí v té Praze na těchto pozicích, nejsou až zas tak podstatní. Hmm. Což se hmm. samozřejmě může dít, a to, to bych si myslel, že, že je hlavní e, signál pro Petra Koláře určitě. A ta roztrese z toho Petra Pavla, který vůbec nerozumí tomu, kde se vlastně pohybuje, jo, tak prostě ta, tomu jaksi jak naprosto svědčí. A to, že hmm. okamžitě ho vlastně odešle Petr Koláře, já si to jinak neumím vysvětlit, na dovolenou teď, na dovolenou, a teď jako do ničeho nemluv. Dá, si <síň> nič nepokazil. no nič, ale bu, musíme <síň> mi zahrať ale ja si predsa ešte neodpustím no padlo tu meno Halik. tak Halík je v mojej tiež špeciálnej starostlivosti spolu s pánom Kolážom, Bo tento hlavný okultista, toho ja sledujem dlhodobo to je môj veľký obľúbenie, samozrejme vek extrémne veľkých úvodzovkách <síň> teraz, a ja vás obidvoch nechcem obrať o myšlienky tohto velikána. ja som netušil, že na ňo príde dnes debata, ale mám aj zvúčik s ním pripravený, on nám vysvetlí. Pán Halík, páter Halík nám vysvetlí, ako riešiť nielen túto situáciu, ktorá vzniká, ale vôbec ako zlepšiť všetko v Českej republike. Tak čujte, chlapci, že čo treba robiť. Já bych z celého srdce přál téhle vládě, aby co nejdříve spadla a skončila. A aby byly zejména to při České republice, aby byly vypsány nové volby a aby lidi, kteří volili tyto strany, které jsou dnes u moci, dostali možnost reparátu a určitého pokání. Protože to je, myslím, nejhorší vláda, kterou jsme měli v českých moderních dějinách. A kdyby tady měla vydržet ty čtyři roky, tak rozvrátí tuto zemi. Je už zřejmé, že. Dneska začíná s tím scénářem, který je předepsán v Kremlu. Nevím, jestli je to inspirace čistě politická, nebo jestli je tam skutečně nějaká přímá politická instrumentalizace. Ale je to to, co jsme viděli už na Slovensku, co jsme viděli v Maďarsku, před čím jsme marovali. Tahle ta vláda je skutečně vláda národní a hamby. Takže hlavní okultista, pán Halík, Peťo... Dá, on by si chcel dať teraz možnosť pokáni, aby si sa mohol pokáť, neviem ako sa to vysklo, nie? Pokáni ti udeli, že ty by si mohol teraz oľutovať svoje hriechy, je tebe podobný, ktorý ste, no tak neviem ako si volil to, nechcem z teba ťahať, ale všetci tí, ktorí ste volili toto zlo, tak teraz vám dám možnosť ešte raz pokání. vieš, tak on by najradšej vám udelil znova tú možnosť sakájať a tento hriech vo veľkom oľutí. Kutovať. ideálne by bolo, keby táto vláda skončila, Peťo no, <laughs> Doris, ja myslím, že sa ja terminologicky míjíš, či si opakovane použil slovo okultista, ja výrch ako exorcista, že tam som blíže realite Protože tento člověk se stylizuje dlouhodobě do jednak vrcholného morálního etalonu. To je ten člověk, který rozhodne, co je ne a není správné a morální. A za druhé, také rozhodne o tom, kdo by se měl zacokát a jak hmm. být potrestán. Hmm. A já protože osadu samozřejmě dlouhá léta, také je mým velkým oblíbencem <laughs> jako tvůj. Hmm. A a je to, je to naprosto unikátní postava. Od ty někdy odvysíláme ze standou Extra Dual, protože to je tak, tak zajímavý životopis. Tady má málo kdo, jo? opravdu málo kdo. Je, ale abychom rozuměli jeho angažma. Je, on má ty, ty gausové křivky, že jo? On je chvilku na ote, když jsou tam lidi jako Fiala nebo, nebo předtím Havel a pak, pak zase spadne dolů, když tam je někdo jako Zeman nebo, nebo Kaus, a prostě lepí se prostě na ty, na ty sobě blízké. Já zas ocením na druhou stranu a to myslím vážně, že aspoň nemění ty názory v tom smyslu, že by třeba kon lezl do jedné, Uh, jedných púlek a uh, pri příštích volbách do iných púlek. Vez je dostále stejných, ale myslíš si, že ty pouky určuje von a to je na ňem docela komické. Dobre, ale už keď, keď, tak už poď a povedz pesničku číslo 2. No, je 21.41, to no. je načasné. Já jsem totiž jsem si uvědomil, že jsem vůbec nefik na začátku, pod jakou hlavičkou tenhle ten AI projekt vystupuje. Já jsem se snažil to dohledat na internetu a dohledal jsem vždycky jenom ty produkty na YouTube, žádné vysvětlení, žádné identifikace. Takže prosím berme na vědomí, že to je projekt, který se prezentuje jako MK FUCS. A druhá písnička je sice už tedy trošku vyčichlá, ale docela zábavná, jmenuje se s tím Bitcoinu. V tichu úřadu, kde zákon spí, přistál dar, co klid nám vzal. Z temných sítí, kde stíny žijí, přišel Bitcoin, co otazník vzdal. Pravda sa strácí v digitálnom moři. Minister padl, vláda sa cese, dôvera mizí, keď pravda sa nese. Jméno z minulosti daroval kryptu, co klid nám vzal, blašek přijal bez otázek, a teď se ptáme, kdo nás radil dál. Stín bitcoinů nad námi visí, pravda se strácí v digitální moři. Ministr padl, vláda se přese, tu mizí, když pravda se nese. Počúvate reláciu Dualog dnes so Stanom Novotným a Petrom Žantovským. Zhovárame sa o aktualite číslo 1 v Českej republike a to je to, keď pred dvoma dňami vystúpil pred kamerami prezident Petr Pavel a povedal, že ho vidiera minister teda minister zahraničných vecí a šéf motoristov Petr Macinka. Tak okolo tohto sa strhol obrovský humbug a si máte teraz toho plné noviny a všetky médiá o tom píšu, že strašné sa deje, tak o tomto sa bavíme, že čo teda sa udialo čo strašné sa udialo a neudialo. Vy nám môžete písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku cez zelené tlačidlo otázka do štúdia už sa pomaličky blíži ten čas o 22. kedy ak nám nejaké maily pošlete, tak samozrejme prečítame a prípadne aj telefón 048 381 01 zdvedneme alebo zdvihneme. No Peťa, už to zaznelo, ty si to naznačil, ale zámerne teraz začnem s standom, lebo stando je právnik vyštudovaný, ako tiež sme už hovorili. Zaznela tu tá vec, že tak Macinka musel vedieť, komu píše, že píše kolážovi, musel vedieť, že koláž okamžite pobeží za svojim pánom, ale teda za pánom, nevieme, no za, proste za prezidentom Petrom Pavlom. Takže toto asi nemôže byť nejaké prekvapenie, že, že to posunul Petr Koláš ďalej, ale to, čo prekvapé, asi prekvapujúce je, je to, že to Pavel s tým kolážom vytrúbili tieto SMSky. v podstate von s tým išli, vytrúbili to do celého sveta. Ja som, ja som bol na že v tom, že mal som ja taký pocit, že zverejňovať cudzie SMS-ky nie je práve akoby najpoctivejšia disciplína, aj keď teda, ako som už spomenul, no tak videli sme u Trampa, že zverejňoval sms od Makrona a že je to v poriadku, tak asi si povedal aj Petr Pavel, že keď môže on, tak asi môže aj, aj, aj on. No tak ako je to stando, že, že môže, nemôže, je to trestné, nie je to trestné, je to v poriadku, nie je to v poriadku, keď sa takto zverejňuje sms -ky. Tak samozřejmě to není v pořádku. A to tajemství dopravovaných zpráv, tedy ten trestní čin tajemství dopravovaných zpráv, o kterém tady hovořil Petr, eh, tak to je prostě věc, která se ovšem děje, bohužel, eh, naprosto jako na běžícím pásu. Už třeba jenom tím, a my jsme kdysi i spolu jsme s Petrem řešili eh, tu kauzu eh, toho, že Ekonomia AS, která prostě provozuje eh, ty, ty, ty, ty různé schránky, nebo ne schránky, ale, ale jako ty, ty, ty různé adresy, že jo, eh, mailové tehdy. Eh, takže vlastně leze do těch schránek tím, že když se jim zdá, že ten obsah je nevhodný, tak ho prostě nepošle dál, tak ho vlastně neoučí. To znamená, že leze do pošty. Takže to s tomu elektronizací komunikace se jako tady vlastně naprosto veliko Jako v té nadnárodní cenzuře v té místní cenzuře se v podstatě porušuje tajemství z těch dopravovaných zpráv a nic se neděje. Takže my jsme tedy chtěli prostě, aby se samozřejmě státní zástupce, zaobíral svou tu věcí a dokonce to bylo ještě v době dávné, kdy ještě nenastoupila ta vláda Rakušanova, tak Rakušan a spolu všichni byli v tom podvýboru mediálním a všichni tak pokyvovali hlavami. Já jsem tam tedy to bylo ještě doba, kdy mě tam ještě pozvali, dneska by mě nepozvali nikam, ale tak jsem se snažil, jak se tam je inspirovat tehdy velmi submisivní Rakušan říkal, že ano, ano, budeme to řešit <laughs> a tak dále. E, pak se stal ministrem vnitra a viděli jsme, co předvedl. Takže, e, takže mh, ano, oni si myslí, že to je všechno beztrestné. A po vzoru Trumpa, e, jak říkáš, e, se e, tady zachoval náš pan e, prezident a protože právní povědomí e, Petra Koláře je velmi malé, e, tak v tom okamžiku si myslel, že tvoří dějiny. Tak jsem přesvěděl, že to takhle nějak vypadalo samozřejmě určitě řekl Petru Macinkovi komuniky se mnou, já samozřejmě to potom všechno předám, teď víte, že jako tady podstatě o tom rozhoduju já. já to, takhle se to dovedu představit, že to takhle bylo. Samozřejmě, že to, že to hned přinesl Petru Pavlovi, nebo respektive hned mu to přinesl s nějakým komentářem, protože Petr Pavel nekoná sám od sebe, to už jsme si tady řekli, není toho schopen, jako ani intelektuálně a po všech stránkách vůbec. Takže, takže teď. To, to, co se stalo, tak se stalo prostě podle mého soudu tentokrát jako takovým i tím kutilstvím na, té, na, na tom hradě, ale předpokládám, že, že Macinka počítal s tím, že se zvedne nějaký mediální humbuk, no a ono to může mít, ale já do něho nevidím, jako samozřejmě, tak jenom tak spekuluju. ono to může mít ten smysl pro něho, že se musí stmelit koalice, protože pořád ještě víme, že hrozí to, že v určitý okamžik ty dvě koaliční strany e, vymění za nějaký jiný subjekt Andrej Babiš. A e, ono to stmelení, že se teda třeba jasně všichni vymezí vůči prezidentovi a je to na místě, protože konec konců on na sebe vzal tu odpovědnost, aby jsme se pořád bavili o Petru Kolářovi, on je ten problém. E, tak e, proč ne, když všech si neplní své ústavní povinnosti a e, udělali takovou chybu. Takže já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě je to e, porušení e, porušen tajemství, ale e, zároveň, když se, jako se podívám na ty politické souvislosti, e, tak jsem přesvědčen o tom, že e, jde docela relativně, relativně, jestli takhle znamená, promyšlený krok, e, udělat z toho prostě aféru konec konců. E, potom vidíme, že i Babiš se stále více vyslovuje proto, že budou mít svého kandidáta, nevím tedy koho, ale e, na prezidenta. E, jako by se tím vytvářel trošku taky, určitá, taková určitá fronta, za to, že tedy tím prezidentem musí být někdo jiný, než Petr Pavel, který chce kandidovat znovu. Já myslím, že tahle ta kauza poněkud vlastně znejistila tu jeho příští kandidaturu, protože on už šel rozjíždět nějakou kampaň a říkám, proto aby si to ještě více nepolepil, proto byl odeslán nepochybně na tu dovolenou. A tak, takže jak se budou chovat organitěné v trestním řízení, netuším. V každém hmm. případě rozhodně to, co říká Petr Pavel, že se jedná o nějaké vydírání, to vydírání žádné není, jako to prostě skutková podstata, podstata tohoto trestného činu naplněla. Určitě nebyla, pokud by někdo stěl, jako nějak, někdo, nějaký státní zástupce z toho chtěl opravdu udělat kauzu, tak je to absurdní úplně, ale to, to si myslím, že se opravdu nes, to, už, to už by prostě kleslo ta, klesl, klesl ta justice celá vlastně už hluboko, hluboko, ona už hodně klesla, ale eh, už by prostě padala pod další dno to no je, Macinka písal, že chce spálit mosty, tak to večeru nechce zapálit Karlo most, teraz veš to, ne? <laughs> <laughs> ne, že bude horeť Praha. <laughs> no, víš, že to se dá hned jako otečit. <laughs> dá, dá se to všel jako točit, ale v každém případě v této souvislosti si uvědomí, že letí do USA. A ta hlavní pohruška je v podstatě v tom, jako jsem tady říkal, že vlastně v tom soukolí se něco děje, něco tedy jak si, to, co ne, nemůžeme úplně tak zvnějšku dět. A myslím, teda ty americké administrativy zejména. No a je možné, že prostě se někde na nějaké koliká té úrovně budou domlouvat o tom, že takhle to dál nejde a že prostě ta orientace je teď jiná, jo, protože ti to lidé prostě původně byli se spojenými státy, ty tím spojené státy zase, myslím ty Petropavlovci, te tím zase ty spojené státy už začínají vadit a, a, a tak dále. Takže to může být také předmětem té hry teď. Jo. Takže takhle bych to se snažil jako nějak interpretovat, ale rozhodně, jestli se nějaké trestě právní prvky by chtiel niekde, niekto spotřebovať celé tej kauze, takto to u pána prezidenta. A to by, Peťo, mohlo byť celkom zaujímavé, nie? Pri tých sms a potom pri tom porušovaní zákona keď to pán prezident zverejňuje, on sa tak rád pasuje do role toho práve záchrancu demokracie, však napokon to aj túto tlačovku robí preto, lebo jemu ide o záchranu demokracie, záchranu dobrého mena Českej republiky, všetky tie pekné ciele, tak to by bolo celkom zaujímavé mu pošepnúť na tlačovke, že, že pán prezident, však to je krásne, že vy zachráňuje demokraciu, práva, všetko, ale tak, že bolo by teda dodržiavať práva. Potom lebo zverejňovanie sms pozrite, túto podľa tohto a tohto zákona je protiprávna činnosť. Že či by sa tam mrvil trošku pred tými kamerami pán prezident, niekdo niekto pošepol povedzme, z novinárov, ale asi sa veľmi nedá, lebo myslím, že nepripustil nejaké novinárske otázky. Aj keď nerobme si asi veľké nádeje, tam by asi nejaké uh, protivné otázky smerom k nemu asi z médií nezazneli, predpokladám. Jistě byly vybrané vhodní osoby hmm. z médií, kterým mají vhodné názory a, a tak, a kterým vlastně ani nevadí, že nemohou položit otázky, protože stejně už mají na ně dávno vytvoření odpovědi odjenut. Takže takhle vypadá naše mediální scéna. Když tu teda, teda mluvím o médiích, tak já jsem si všim jedné z věci. Já jsem si vypisoval titulky z toho prvního dne, hned po té, co se to událo. E Uh, a teď napříč politickou, politologickou a, a mediální scénu. Tak třeba, cituju, uh, pan předseda KDU Česel výborně řekl na adresu Macinky, že jsou to mafiánské a gangsterské praktiky. Uh, pan předseda, bývalý předseda ODS Fiala uh, nazval Macinku směšně nabouřelním. Uh, pan Cabada, což je... <kly> <kly> Omlouvám no, se, něcož je politolog a měl by být teda vědecky odborně eh, nějak jako eh, neutrální, tak prohlásil o Macinkovi, že je arventní, mimořádně nekompetentní. A pak mě teda zvášť zaujaly názory pana Honzejka aktuálně, který Macinko nazval, cituji, detiničním hlupákem. Já teda znám definitivní hupáky a jejich hodno. Pan Andřej k ním určitě taky může patřit. Ale, ale definiční hupák to, tomu nerozumím. Ja? Definiční znak tomu rozumím, ale to je, jako to je jedno, to je takový čistý plurismus jazykový. Ale jako ten názor na to vyjádřil jasně. A nejlépe se vyjádřila tak jako opravdu explicitně, Johana Šafrova. Tv. Havorková, šefka Form 24, který král prohlásil, že Macinka je král Buranů. Uh, tak mě to trošku připomnělo knížku Krála Poláčka Načeradec král kybiců. Tak jsem se na ní vzpomněl. Hned jsem si ponížel do knihovny, abych se pobavil, ale nad tím mým článkem jsem se nepobavil. A proč to říkám? Jasně, že se okamžitě vyhrnula ta vlna, očekávaná vlna těch souhlasných nebo nesouhlasných vyjádření těchto novinářů a těchto lidí. A zvláštně, když jsem si dneska projížděl headliny, že ono to utichlo. A teď já opravdu, a už jsem to tady řekl stokrát, že fakt nejsem konspirátor. Ale to, že ta strašná masivní věna těch zprostot z našich médií vlastně zmizela, dokonce i některá média z tento aktuálně citované zveřejnila názory, které jakoby skoro podporovaly druhou stranu, tedy Macenku and Campany, dokonce popsali celoživotní dílo Petr Koláře a to docela barvitě to mě překvapilo a říkám si to určitě není náhoda tady se mm. něco raje Jinak mimochodem byste tady mluvil Jošivo který už někdy e, před několika měsícema mluvil o tom, že se vůbec neví, jak ta koalice bude vypadat a že může být všechno jinak. Já myslím, že tak, jako, jak je jeho dobrým zvykem, e, tak jako meziřádkově mezi pro flák, že se z zuby nechty jedná o tom, jak probová rozstřelit tuhle trojkoalici těchto tří stran, co tam teď máme a nahradit aspoň nějakou jinou, takovou víc naší v uvozovkách. Já bych v tom určitě viděl souvislost, ale je možné, že to jde tou cestou, jak říkal Standard, že prostě tady jsou nějaký pokyny, my tady máme nějaké papáše, kteří jsou poslušní nějakým jiným pováčim, vyšším a vzdáleníčim a že sa ešte možná budeme devet. No, dve veci, najskôr ti vysvetlím, kto je definičný hlupák. Definičný hlupák je ten, kto je hlupák a ešte k tomu definičný. To máš ako s tou vecou, že čo je to tá strategická komunikácia. No to je to, keď sa komunikuje strategicky. No takže to chápeš, ako to je. No, ja ešte, to chápam, už tomu no, rozumieť no. Druhá vec, ešte otázka a potom si zahráme, lebo že 22 hodín ideme do tej polhodinky poslucháčskej že druhá vec dobre, však Stando to viackrát povedal túto motiváciu, tento strach že za týmto všetkým môže byť, lebo môžu zaviať nejaké zvláštne vetry spoza oceánu, ale počuj Peťo a nebude to jednoduchšie skrátka len len v tom, že pán prezident Petr Pavel rozbehol predvolebnú kampaň týmto Pan prezident rozběhl předvolební kampaň a jestli tohle považuje za, nebo jeho okolí považuje za rozumný rozběhnutí, tak je to okolí opravdu hloupější, než jsem si myslel, protože to je velmi nešťastný rozběhnutí. Většina lidí to považuje za naprosto tak, jako jsem říkal o tom zahraničí, a já myslím, že to platí i u nás, za bagatelní spor dvou panáků někde ukorit. E, takhle se to běžný člověk, tady můj soused u nás na vsi který nečte noviny, nečte, nedělá se na televizní zprávy, a, a čte akorát internet a je z toho zahlcený a, a vidí jenom ty, ty výkřiky tady, ty směšně nabluřelý definiční hlupáky Krále Buranu a říká se sakra, co mě to tady servíruje, já potřebuji vědět, jestli budu mít na chleba, budu, jestli budu mít na, na daně, jo, jestli budu mít zakázky ve svém autoservisu a bla bla blé. Takový ty běžné starosti normálního člověka, kterým je úplně u, u, u, půlek, abych tak řekl. Jestli se hádá někde nějaký lampasák s panem Macinkou, to opravdu není téma. A jestli si myslí někdo kolem Lampasáka, že na tomhle postavě předvolební kampaň prezidentskou, tak si myslím, že jsou hloupí. A jsou hloupí ze dvou důvodů. Nejenom z tohoto, a ještě z toho, že oni si opravdu myslejí snad, že se o tom rozhoduje v našich volebních místnostech pravo, a to ne. O tom se rozhoduje úplně jinde. O načasování marketingu, volbě kandidáta, o tom, jaký, jak do čeho oblíknem, tak podíváme se Co mají lidi rádi, planeový košile, chodil v tom jakeš, chodil v tom zeman, ne tak do toho ovlíkne nebo mám pasáka. A, a pak teď z toho udělají marketingový tanec eh, hloupí piráti ve sněmovně že se všichni navýknou do těch fanéhoek, ve kterých naze existovat, protože nedýchají, jsou hnusní a, a těžký a tak dále, ale prostě vyjadřují nějaký sociální status a jako udělají z toho pasáka jako muže z lidu. To ale už nefunguje. Já myslím, že tohle už je pryč. Je to skutečně, jako má špatný marketér. Možná by mohl naj najmout pana ministra Kampífe, to je zkušený marketér. Třeba by mu pomohl. No, stát to, to nemůže to být jen předvolebná kampaň. Už či šikovná, nešikovná, jaká kolega, ale prostě výstrav do předvolebné kampaně. A Tak já si myslím, že to není tak... Ano, já si myslím takhle. Oni, oni měli pocit, že se tím zlepší imič. To určitě, ten celý tým. Jako, ale nepovedlo se to. Ta kampaň už byla zahájená. Takže je to už jenom součást jako, nějaké kampaně. Je to součást toho, těch představ o tom, jak je ten uh, Petr Pavel nad vodami, jak vlastně si ho ti lidé nesmírně váží. On je takový hezký, říkají ty ženy, že? Jako, on je takový prostě jako fešák. Jako to je tak všechno, co, co o něm nakonečují. Nakonec řekl, on se tak důstojně chová, nedělá nic a tváří se, že? ale nepovedlo se to, prostě se to nepovedlo, je to jenom už jeden z mnoha tahů, takže ta kampaň už je zahájená, to, to není jenom toto, ale oni mají pocit, zřejmě pan Kulář měl pocit, že e, to je ono, teď když dostal ty SMSky, to je ono, pojďme do toho a nepovedlo se to. No, dobre, tak keďže tu máme tú poslednú, tú s prílastkom poslucháčskú polhodinku, tak tu si vždy oddelujeme pesničkou, aj preto, lebo aby nám to všetko vyšlo pekne, keďže ešte jednu máme záverečnú úplne nakoniec, tak Peťo, piesen číslo 3. Přichádzá na scénu? Pí, pí, píseň číslo tři. Já jsem mluvil o těch prátech v těch fanelových košelích. Oden v tývere chodili ve sněmovně pozadu uh, a mysleli si, jak jsou vtipní a byl to zase jenom marketing, samotným nic jiného, jiného neumějí. Uh, tak tohle písnička se jmenuje Práti jdou pozadu. Ideme si ju zahrať, ja len teda pripomeniem poslucháčom, že ak máte chuť sa niečo opýtať, tak po pesničke bude tá príležitosť, či už mailovo studiozavinačslobodnývysielac.sk alebo cez našu stránku cesto zelené tlačidlo otázka do štúdia, ale po pesničkách budete mať chuť, tak nám kľudne smelo zatelefonujte na číslo 048 381 0101, zdvihneme telefon, vypočujeme si vašu otázku, alebo názor, ak to bude otázka, tak dvaja páni Petr Žantovský a, a, a, a Stanonovotný istierad radí odpovedia. Na starým mieste prší Na hrade svítí svet. V televizi Beží správy, Co už znáš na naspamneť v hlavicích je dosno. kravaty jak spoutě a banda dospělých chlapů, hraje se na revoluci, říkali, že změní svět, že pohnou s lestátem místo toho chodí pozadu, a smějou se kamarádů, když nemáš co říct na hlas. Tak děláš divadlo, jenže země není jeviště a danie nejsou vstupný. po pozpátku, říkaj tomu směr, sále plným zákonu si hrajou na táborák a zpěv. Jdou pozpátku, protestní znak, ale když se zasmieješ dvakrát, dojde ti, kto to všechno platí mi a zas... Pamatuju chlapy z fabrik, co makali jak stroj, ti by se ptali potichu, tohle je jako boj. Vlajky místo řešení, gesta místo práce, když dojdou je argumenty, přijde cirkus plné parádě, říkáš si, jsou dospělí. Mají zodpovědnost, ale vypadá to spíš jak kroužek, bez dozoru a kost. Směj se, jo chvíli, než přijde výpis účtu, kde vidíš, kolik stojí tenhle lefor bez pointy a bez klíčů. Jdou po zpátku, koukej na ten spor. Sou klamý, ale vstupím platí na roce sám do spátku a svět se jim tak, kdy se z protestu stála ostudá a zvláde fraška z plakátů a slov. Kanrikitara ti nelže, cesta má směr i když je dlouhá. Když jdeš furt dozadu zadu tak nikam nedojdeš. Jen děláš hlob. Kdo nechce ticho, když je co říct na hlas. Ale kdo chce vést, musí nést víc než jen masku a hlas Svoboda není pantomima, stát není karneval A kdo si plete práci s hrou, ten by měl jít o dům dál Možná to zní tvrdě, ale někdo to říct má že vláda není letní tábor, ani dětská dráha. Jestli nemáš co nabídnout, než chůzi dozadu, tak uvolně cestu těm, co chtějí dopředu. Jdou pospátku a říkaj pokrok. Jenže prachy mizí rychleji než mých, co mě měl tohle spolknout. Jdou pospátku balat to řekne hned, to není gesto. Je to práce a směr. Na konci cesty poznáš, kdo šel vpřed a kdo si jen hrál. A některý vtipy jsou prostě moc drahý na smích. Satyra není nenávist. Je to zrcadlo a někdy to, co v něm vidíš, fakt není. tak sme v tej záverečnej polohodinke s podtitulom alebo s prívlastkom poslucháčska. Ale keďže tu zatiaľ nevidím veľa mailov, tak ešte si môžem dovoliť túto tému uzavrieť jednou vecou a potom sa hneď pustíme do vašich, do vašich prípadných mailov alebo telefonátov. Jednou vecou, ktorú podľa mňa treba tiež v rámci tejto našej dnešnej témy spomenúť. Nechal som si ju na záver a to je jedna zmienka z tej údajnej, teda vyhrá, vyhrážnej SMS-ky pána Macinku Smerongu Kolážovi. A v jednej časti tam píše Macinka o lietadlách L-159. A píše toto, zacitujem. Ad L-159 pre Ukrajince. Jediný důvod, proč je nedostanov, je, že o tom Petr Pavel neuvážne mluvil do médií. Ja by ho tom Tomia Rozumej o kamuru možná presvedčil stejne, ako som s ním mluvil o muniční iniciatíve, jenže teď už to není možné konec alebo koniec citácie. K tomuto vám prečítam jeden, jeden, jeden komentár a potom nechám zareagovať peťa so standom. Komentár patrí pánovi Vidlákovi alias Terzigovi z hnutia stačilo. A pýta sa dobre. Pýta sa toto, že to ako vážne, to znamená, že ste si s tými stíhačkami proste jen plácli hubou a keby sa Petr Pavel nechoval jak trhovec, tak ste Ukrajine ty letadla v klidu dodali, deláte si z nás voličú srandu, Takhle tam kúbčíte, klidne i ze základními sliby, ktoré ste nám dali a takéto znamená, že se Tomio Okamura ohledne pokračování muniční iniciatívy proste nechal ukecať, za co za to dostal, aby souhlasil. Takhle to funguje? Každý slíp se dá doceniť a pak prodať? Tohle znamená byť v politi politice? Takhle sa delají henty kompromisy? Takhle vypadají odborná stanoviska zahranične politické orientace? Stejne tak sa ptám, to bolo vážne tak jednoduché ukecať do kamoru, aby muniční iniciatívu nechal bežať? Takhle to chodí? Takhle moc musí mít politik kachný žalúdek? Tohle rozhoduje o dodání stovek tisíc kusú munice na zabíjení lidí? Hele, jak to je? Hrajete tam ešte na nejakú skutočnú mrávnosť a opatrnosť? Přece jenom, když nekam dodáte munici za miliardy nebo bitevní letadla, tak to môže mať závažné následky. O z Ukrajina válku prohráva a my spolu s ní budeme čeliť následkům. To sa to rozhodujete... Takhle jednoduše? Mluvil s domédy? Máš smluv? Kdyby nemluvil a imenoval Turka, tak te mohl Zelenský pochváliť? Dať ti ďalšie medaily a české bytevníky by na 10 minút brázdili ukrajinské nebe? Ja chápu, že sa v politice smlouvá ale ke vlastní škode sem neviedel, že sa zmlová i ze základními myslivy. Dřív nebo pozdeji by střed s hradem stejne musel príjít, tam je skutečne centrum opozice a tak nemám nic proti, když rozviečíkovi trochu pristrihnete perute a princezně diane zase ošatné. Miel bych z toho legracia, držal by vláde palce, protože u nás fakt není prezidentský systém a nesnaším, když liberálové dělají arbitry morálky, ale kurňa nekup, nekupčete tam z naší důvierou, nekupčete tam ze sliby, kvôli ktorým ste byli zvolení. Nesoudím, jen se ptám. Neburcujú nikoho do ulic, nevykrikujú nic o nepřijatelnosti, To obstará milión chvílek. Sem rád, že tu není fialová vláda, ale víte, po takových SMS-kách červík zahlodá a človeku dojde, proč sa u nás nikdy nic nezmení. Mysleli sme to dobře, ale dopadlo to ako vždycky. Som rád, že vládne současná koalice, ale jestli vyměňujete stíhačky a moniční iniciatívu, za prebendy, tak sorry ako, to, co mi teče na hlavu, není dešť. Tak toľko vidlák, tak do, čo k tomu povieš? No, tak samozřejmě mě to velmi rozladilo, to, co my jsme si namlouvali, protože to, jsou, to, byly úplně, to, to bylo vlastně jako skutečně. Zásad, to byl zásadní slib, který dávala kde jaká z těch opozičních stran, že nebude pokračovat uh, monníční iniciativa. Takže uh, za mě samozřejmě souhlasím v tomto smyslu s Vidlákem, protože uh, takový kompromis to je už příliš velký kompromis. Uh, či se to bere, jak se to bere. No, uh, pořád doufám, že vždycky to. To menší zlo, nekonec konců nějak jinak se ani u nás nevolí, než že se volí vždycky nějaké menší zlo. No ale prostě to, tohle je prostě zásadní věc. Ty l 159 já vím i z vyjádření zbrojářů, nějak je to s nimi složité, protože tam jako byly nějak, nějak docela v rozporu. Nen, není ta stíhačka úplně tak geniální, um, jako jinak dimenzovaná rychlost a jinak třeba to uh, zbraňové vybavení. Uh, takže od počátku není tak úplně jasné, oproti když si fantastickým L29, cvičným letounům, jestli ta 100, 159 prostě nebyla prostě poněkud po všech stránkách vlastně nedostatečná. Samozřejmě nějak se v tom už dáv, dál nepokračuje, takže moc krát se uvažovalo o tom, že se někam prodá, že zakonzerované v Bednách a, a bez nějakého servisu, že se třeba dodají do Jižní Ameriky a tak dále. Zkoušek tady byla. Obrovská, obrovské množství, kam by, se to, kam by se to hodilo a prodalo jako normální biznis. Dávat čtyři L159, já nevím, nejsem zbrojař, ale prostě vím, že když není jako samozřejmě zatím celý ten servis, tak je to jenom plácutí do vody a stejně by byly opravdu, jak to tady někdo řekl, už byly by zničeny a je to jenom nějaké gesto. Takže z tohohle toho hlediska opírám se tedy o nějaká odborná stanoviska zbrojařů. No, ale... To, samozřejmě je to směšné. Je to směšné, že je to tam použito, že když už to řekl, tak samozřejmě už to nemůže být dodáno. No, samozřejmě Petr Pavel, když jsme tedy u té korektnosti, jak se nemá co pouštět na takový tenký let. Bylo to absurdní to, co předvel na té Ukrajině, jak se klaněl eh, Zelenskému, jak dával najevo submisivně eh, so svou podřízenost v podstatě. Ten člověk vůbec neví, kde se nachází. ubec, to, to je tak nedůstojný chlap, jo, eh, takže, a, v tom všem ještě pláct takovéhle nesmysly, e, takže jako z toho důvodu, z toho důvodu nemůže, nemůže se, e, z toho důvodu, že teda, si nemůžeme oslabit ještě naší obranu víc, než, než je, se nemají nikam žádné zbraně už prodávat, protože prostě konec konců naše obrana žádná neexistuje, protože jsme předali, co jsme mohli na Ukrajinu, tak e, v tomto smyslu prostě samozřejmě třeba e, přijmout nějakou novou strategii, no nevím, jestli tou nejlepší strategií mm. jsou F 35. Teda že. No, zatím to teda vypadá tak, že si bude vesele pokračovat dál, eh, protože zase na druhou stranu Amerika a současný velbyslanec americký tlačí na to, že si to musíme koupit, to znamená spíše efektivně koupit, musíme platit hlavně, hlavně platit a platit. Eh, o to tady jde za tím oceánem. Eh, tak tohle jsou věci, eh, kde tady chápu, že se snaží eh, víc, co nejvíce Washington stříc, než dnes Babišova eh, vláda eh, a m, m, že Washington dneska vydírá celú Európu, ale e, jako, <tým> poznámka toho, Macinky ešte je tie 159, nebyla najvhodnejší, to bola proste úplná pitomosť. No, Peťo, ty to ako vidíš, to, to čo vlastne Vidla kritizuje, celkom správne, že takto ste sa takto dohodli, to Macinka napíše prezidentovi, že keby si nemal veľkohube vyjadrenia, tak by sme sa boli dohodli, aby som bol toho Tomi a Ukecal. A, a dobre vraj Vidla, však ale vy ste dali nejaký slub, to takto u vás funguje, tak keď si si toto všimol, Peťo? No, predpokladám, tak asi tiež si z toho nebol veľmi nadšený. Ovšem, že sa mi to nelíbilo, ale já bych svojateľ vo púl krok zpátky v Tando o tom trošku mluvil, to je tam muniční iniciativa. Jestliže že Okamora, ako predseda parlamentu, ako tretí nejvyšší ústavní činitel, podržal svojho de facto napřízeného, tedy predsedu vlády. Který, který prohlásil na radě Evropy, že prostě iniciativa ano, ale ne za naše peníze, tak to je prostě vyjádření chytrý rátyně. Takhle se ten Andrej Babiš chová delší dobu a snaží se plout prostě jakoby po proudu, ale neušpinit a hlavně ne prout, úplně proti proudu, protože by o to mohl stát nějaký peří na, na, na zádech. To je, to je jeho politická taktika, zejména v té zahraniční politice, dlouhodobě. E, a nemá, všimněte si, že nemá nikdy výrazný prostor, že by jako vstoupil do nějakého sporu, jako se Orbán nebo Fico, Ne, ne, ne, a Fico vlastně taky ne, protože Fico taky doma vykládá jako velmi celácké řeči a pak přijde do Brusa a všechno jim odsouhlasí. Takže ono je to taky takové všeobecné, takové českoslovanské, abych řekl, jo. Nicméně, jestliže tady je jednou vládní kolice a buďme realisty, a ona se určitě narodila snadno, a rodil se ve změněný situaci geopolitický. Já jsem byl v roce 2017, vyhrál Babiš poprvé volby. Tak jsem byl u Okamury sněmovně a, a viděl jsem prostě soupis možných ministrů za Ano a za SPD. Tehdy mělo SPD větší procenta než dneska, tak a uh, jsme si tak jako libovali, že by bylo možná dobrý, že by to následující období bylo, bylo ve znamení tady toho, toho nějakého tandemu. No a pak pan Babiš byl uh, povolán k uh, paní Merkelové, která mu vysvětlila, že by měl zhodnit své zájmy v Německu a své, já nevím, úvěry v německých bankách a tak dále. A že jestli by nebylo dobrý spíš do té rády přizvat sociální demokraty, že oni s Němci s tím mají také své zkušenosti. No, takže se pak vrátil a místo SPD tam usedl pan Hamáček a jeho, jeho skladra a zůra. Ne, tak jako, berme to realisticky. Jako je, ta politika je, je podivná disciplína a ne vždycky se chová tak, jak bychom moc chtěli. Jestliže teď Tomio řek, nebo pod, podržel tu muniční iniciativu, ačkoliv jeho předvodní věty vzněl jinak, tak já to chápu tak, že chce za každou cenu podržet tuto vládu, protože je to přeci jenom lepší než nějaký jiný spolek, sa kryjíme, už máme svoje skúsenosti. Je to je to kompromis. Nemusíme sa mi líbiť, jak Cimrván. nemusí sa nám to líbiť, môžeme s tým nesúhlasiť a to je tak všechno, co s tým môžeme delať. Dobre, poďme na mail od poslucháča Milana. Čo také strašné napísal Mancinka prezidentovi? No, že ho nemá rád, lebo mu hádže neustále lebo hádže neustále vláde polená pod nohy tým, že odmietol venovať Turka za ministra. Napísal mu, že to začína brať osobne, a že teda hodlá v rámci svojich ministerských možností na oplátku komplikovať život prezidentovi. Strašné čosi. No ale musí to byť niečo strašné, lebo inak by spolok milión chvílek za demokraciu určite neorganizoval v nedeľu demonstráciu na Staromáku. Mimochodom, petíciu na prezidentovú podporu malo už podpísať vyše 400 tisíc ľudí, Takže musí sa tomu prezidentovi diať. Strašná krivda, keď taká úspešná petícia a keď už milión chvílek organizuje demonstráciu. Ale vážne, jedna vec je, či išlo, alebo nešlo o vydieranie, ale inovotázkov je to, či urobil, alebo neurobil Macinka touto komunikáciu s kolárom. Chybu zvlášť, keď vidíme, ako to ten Pavel okamžite využil. Veľko názor Milana. Ďakujeme za ten mail, ktorým vniesol ešte do tejto debaty ten dôležitý rozmer, že áno, bude, bude demonstrácia. Ale otázka bola, že. Že či neurobil chybu Macinka, že kažlime na to vydieranie, to vydieranie nie, je, ale keď vidíš, ako sa toho hneď chytil Pavel a zvolal média a kamery a pozrite na mňa, ja, obeď, chudáčik, vydierajú ma, tak že či to nebola chyba zo strany Macinku, ktorú teraz môžu nahrade u mne využiť, na toto sa pýta náš poslucháč. Tak stando, skús teraz ty začať. No tak určitě z ty formulace, pokud už jako tady psal nějakou SMSku, by měli vypadat jinak, to jsme si nikomu říkali u těch L150 delítek, ale samozřejmě na druhou stranu, kdyby eh, Pat Petr Pavel byl seriózní eh, partner, jak si pro místo předsedu vlády, koneckonců nejvíš jeden z nejvyšších ústavních činitelů, no tak si eh, mu, mu zavolá řekne, ale pojďme budeme si, ještě jednou to třeba probereme, eh, což neudělal. A tady udělal zase on chybu, na, protože eh, ano nějakým způsobem. Jaksi nebyla úplně podařená ta, ta SMS, ale z druhé strany to lehkoli zapadlo. Takže za toho, toho Červeného Petra má v ruce Petr Pavel. Takže jo, je tady spousta nějakých přešlapů, ale zároveň je vidět teď úplně do kuchyně, do kuchyně hradu. Je hmm. vidět, že je to vlastně celé veliké riziko, to, co se tam děje. Prostě tam ovládá všechny. Páky, všechny instrumenty, člověk, za kterými jsou všechny ty různé struktury, které se tady navrstují za těch několik desítek let od převratu za ním a ty struktury se snaží zvrátit tu situaci. Nezapomeňme také na to, že tady ještě spousta dalších věcí ve hře. Vláda se třeba rozhodla, že by se měla došetřit To Je to zcela evidentně odpověď, odpověď na na to, na čapí. A, a na stíhání toměho komury, a, tak je tady spousta věcí, které se mohou i rozplétat, nemusí rozplétat, samozřejmě, že se vytvoří nějaká komise v parlamentu, s tím máme své zkušenosti, většinou z toho nic nakonec nevzejde, ale bude se třeba o něčem mluvit, třeba se bude mluvit o panu Rakušanovi. je tady pozoruhodné třeba to, že pan Rakušan nebyl teď opakovaně, opakovaně zvolen místo předsedou poslanecké sněmovny a zdá se, že nemá zdaleka podporu ani té bývalé koalice. Takže tady něco, něco, něco se děje ještě v tom pozadí, co může mít ještě e, z, i díky tomu, co se teď odehrálo s tím hradem, kde je to centrum dnes e, opozice, tedy e, vlastně bývalé koalice, e, tak, e, tak jak si na tomto pozadí prostě nakonec byla ta SMS e, užitečná, byť samozřejmě e, byla, měla být sformulována určitě trošku jinak. Chceš 5 aj ty na ten mail zareagovať? No, no myslím, že je tam dosť presne. Díku. Dobre, ešte tu máme jeden mailík, kde som ho. E, vlastne na to si už odpovedal, ale pýta sa na to e, posluchačka. Zuzana, Zuzana, si to bola, že a čo vravíte na krásnu a veľa vravnú, okamžitú, usilovnú prácu mainstreamových mediálnych čeličiek, ktoré teraz bzučia ako v takom úli, tie sa poponáhľali, aby správu o Zákernom Macinkovi okamžite doručili do domácnosti občanov posnažili sa, snažia sa usilovne naďalej. No, v podstate na to si Peťo odpovedal, že tam je taká záhada sa deje, že včeličky naozaj zabzúčali a jednotne bzúčali, ale teraz sa udialo niečo záhadné, že teraz trošku je v úli ticho v tomto smere. Tak to si, to si no. spomínal. Ano, to souvisí samozřejmě s tím, která média jsou odkud placena. To je velmi zásadní. Jo. Takže jako, to si vždycky rozklíčujeme, kdo bere z Open Society fundu, kdo bere tamhle z toho zdroje a tak dále. A tak dále. To je totiž jako, jako podstatné pro pochopení toho, co v těchto médiu e, se vyskytuje a co tam čteme nebo slyšíme, vidíme. E, ale to, to jako Mě, mě spíš, spíš fascinuje a nevím, jako, jestli to má nějaké řešení nebo ne, že tady máme teda stále rozdělanou tu mediální scénu na tu alternativu a mainstream. A ten mainstream je stále samozřejmě na straně bývalé kovalice. Mimochodem, viděl jsem krásný vchyt, mě někdo poslal, kde byla zobrazená paní Richterová, sympatická pirátka a nad tím byl jako takový ten vubláček, že jako komiksoj, a tam říká no není pravda, že ČT není nezávislá, protože v minulém období podporovala koalici a dnes podporuje opozici. Tak to já myslím, že je přesná odpověď na tohle všechno a jenom nevím, jestli to má nějaké vyústění, jestli, jestli se ty lidi vůbec dokážou podívat na sebe do zrcadla, jestli se dokážou nějak autoreflektovat, protože ty kraveny, co píšou do těch mainstreamových médií, z větší části, nechci to pauschalizovat, jsou tam rozumí lidé. Já docela rád čtu komentáře v Lidovkách Martina Zvětliny a dalších lidí, který se začínají jevit, že začali chápat, že ten svět jde jinudy než si před pár lety mysleli. No ale to, to je v Čechách v rovinách naprosto běžná praxe. Prostě jeden, jeden rok si je, přízněnec nějakého reformního proudu, pak se přízněnec nějakého konzervativního proudu a takhle to, se to střídá. Je, někdy toto lidi provází celý život vysířího vys Romla a prostě celou tu generaci poválečnou novinářskou, tak to, to jako není zapomenuto a patří to asi k té profesi i těch mladších novinářů. Takže nemá smysl se s tím nad tím, jak zabívat nebo bádat, ale fakt je ten, a to opakuju, jsem to říkal, ten v tom v té první zmínce že u některých těch autorů začínáme vidět známky zdravého rozumu. On, on je zase přejde po příští volbách, když je vyhraje nějaká jim blízká struktura, ale tak pojďme si to užít aspoň teď nějaký ten čas. Tam inak od poslucháča, od poslucháča ešte zaznela jedna vec, neviem, má smysl sa k tomu nejak vyjadrovať, že bude, bude demonstrácia, milion chvílek pro demokraciu už, už idú zaplňať starom ak, treba nejak spomínať to, či nie je to podstatné, či jak je to. Ja si třeba myslím ako to, že vôbec tady demonstrácia organizuje niekto, kdo je za to placen, <laughs> Že je proste jako diskvalifikační. Jo, jestli prostě jako, jako dostává někdo peníze na to, aby pořádal demonstrace, no tak jako, co je to jak, jak za, za vůli lidů? <laughs> takže milion chvilek, tak, ty už jsme se o tom bavili moc ať, ať se jí schromáží, kolik chce, je to, jedno, je to vždycky bez zubé, protože ti lidé nejsou dost aktivní, nejsou dost eh, oddaní věci, eh, Naopak v té alternativě je daleko víc takových lidí. Dokonce si dovolím říci si dneska, že to, co si myslí ti na té straně jakoby té pražské kavárny, že jsou chytřejší, vzdělanější, vcnostnější, takže už dávno není pravda. No máme posledný mail a aj nám to dobře vychádza do záveru relácie. Tam mě je otázka, že je také konštatovaně od Laca z Levíc, že on teda naláža na ten môj zvuk s pánom Kolářom, čo som púšťal, že v podstate to nie je nič neobvyklé, veď Slobodná Európa či hlas Ameriky takúto diverziu vykonávali počas socializmu veľmi dlhú dobu a zmením za to vďačný, alebo nie, tak toto je názor Láca z Levíc, neviem, neviem, či chcete na to prípadne reagovať. No, to ja... No, no? Ne, ne, tak jako, já jenom jako chci říct, že tak samozřejmě, že jsme byli vděční, že někdo bojuje za nás tak trochu, přestože bychom si to měli vybojovat také sami, což potom se ukázalo, že je vlastně zhoubné, protože jsme nebyli schopni sami si udělat pořádek a nechali jsme to na tom, tom vněšku. Tak ale si přesto nebudeme prostě určitě glorifikovat zásahy, zásahy zvenčí. To, no to na druhou stranu prostě jako se ukázalo, že to je prostě zhoubné a že je to vlastně dlouhodobá strategie, neustále pořádání nějakých barevných revolucí, nebo lidi to prostě kam se podíváme po celém světě, z nějakých vlucování vůle sorošovských struktur a podobně. Takže já bych až za to, za to úplně tak vděčný nebyl. Byli jsme samozřejmě vděční za to, že se nějakým způsobem svobodněji hovoří, jaksi v těch um, zahraničních médiích, že je tady nějaká svobodná Evropa, že tady nějaký Hlas Ameriky a tak dále. všichni jsme samozřejmě poslouchali aspoň my, kteří jsme jaksi stáli v odporu vůči tomu bývalému systému, ale na druhou stranu není to žádná sláva, že si nejsme schopni věci změnit sami. Teď No, Peťo, nám spadol, z linky pozerám ju, lebo to sa nám taká vec stane, že keď uh, dlhšie telefonujeme, neviem, aká, aký je tam ten limit časový, tak potom nám poslucháč spadne z linky a Peťa, hoď teda končíme, musím ho zdvihnúť, lebo sme, sme sa nerozlúčili, ešte nezareagoval na ten mail a ešte nevieme pesničku poslednú, takže Peťo, už. Ne, ja, som, ja som tady, ono to vypadlo, neviem, ja. Ono, ono to tak býva, že to je tak tie telefóny sú nastené, že sa vypnú, aby keď ty zabudneš zložiť, aby ti to nenabiehali tam pe veľké peniaze, takže ono sa to počase no. vypína. Ale chcel si reagovať ešte na ten, ten mail poslucháča? No, chcel som, pretože Svobodná Európa je moje životní téma. E, učím o tom na škole a nieco o tom viem. E, pre mňa je to e, jednak Mě vzpomíná zajímavý časy, kdy jsme v těch osmdesátkách to poslouchali, navzdory různému rušení a zároveň na jistý zklamání, který jsem prožil, když jsem tam opravdu po roce 89 byl potom na stáži a zjistil jsem, jak to všechno je. A když jsem se o tom začínal trošku zajímat do střev a když jsem zjistil, že tahle ta takzvaná neziskovka nebo prostě jako de facto nezávislá stanice, je, byla celou tu dobu nejenom založena, ale Dallasem jsem posláze šéfem CIA je, a jako. jako rozjížděcí aktivita americké propagandy, ale pak byla celou tu dobu placená a vlastně do nedávna americkým kongresem, takže to celý v žádném případě nebyla nestraná nezávislá žurnalistika, na kterou si to hrálo. To bylo pro mě jedno z největších zklamání mýho žurnalistického života, je mi to do dneška líto, protože jsem měl takový pocit, že když jsme to poslouchali, že se do vzvídáme něco jiného, což byla pravda, než z komunistických médií. Ale, ale byli jsme oblbováni takzvanou šedou propagandou, jak to nazval Ladislav Bittman, známý český špion a posledce americký pedagog, který o tom napsal skvěl knihu Mezinárodní dezinformace. Skvěl každému doporučuji. Takže pro mě osobně ano, Svobodka je nositel propagandistický banky každého možného převrahu někde na, na východ od Ameriky a není to čistá žurnalistika. Ale tehdy musím říct, byli jsme rádi, že vůbec existuje. No, páni, končíme. Jednak čas velí, jednak maily sme prečítali. a ja mám pocit, že aj tú tému, ktorú sme si na dnes večer zvolili, že sme ju podľa mňa poobracali z tých všetkých možných strán. Takže čo povedať na závernosť? V rade tebe, Stando, veľmi pekne ďakujem, že si svojou prítomnosťou nás vrátil opäť do tých čias, keď sme si tu takto bežne hrkútali vo štvrtky v rámci relácie dualok. Ja teda verím, že nie je pravidelne asi, ale teda občasne sa tu takto ešte stretávať. Budeme, takže za to som ti veľmi vďačný, aj za tie všetky názory, ktorými si dnes oboznámil našich poslucháčov, stando, takže podľa mňa do brzkého počutí sa s tebou lúčim. Maj sa pekne do počutia. No však také nebylo veľkou ctí, že sa opäť slyšíme, milí přátelé Petre a si Děkuji za pozornosť posluchačům, dobrou noc a naslyšenou. Aj sa pekne, to bol stano Novotný, bývalý policajný prezident Českej republiky a toho času prezident asociácie nezávislých médií. A máme tu aj Peťa Žantovského, s ktorým sa rozlúčíme, ale až potom ako nám pustí, alebo teda predstaví záverečnú vesničku. Tak ja sa, ja sa teda v tejto účasti také rozlučím, s podiekovaním všem našim posluchačům a posluchačkám. Poslední písnička se jmenuje Jaký jinak, pane prezidente, je to stále ešte projekt MKFUX a myslím si, že tak docela pekne poentuje trošku to naše dnešní povídání. a ja sa moc teším na slyšenú slávnice všemi i s tebou Borsi za 14 dní. Tolko Peťo, Žantovský, mediálny analytik, vysokoškolský pedagóg a publicista. Spolu s ním Mám pekný zvyšok ešte stále čtvrtkoho večera, praje Bury do počutia. Pane, pane prezidente, píšu vám krátký list. Je mi ctívám poslať myšlenku, která mne tíži víc než dost. Vážím si, že máte zájem Aby pan Andrej Babiš nebyl ve střetu zájmu Aby neporušoval zákony České republiky Ani Evropské unie A že do toho jdete s vedvou odhodláním Jak generál do první linie Je úsměvné, jak se vám příčí návrhy Na ministerská křesla a jména Konkrétně třeba pán jménem Filip Turek, nechci ho obhajovat ani omylem. Jen mi přijde zvláštní, že předešlá vláda tohoto času už demisy. měla kaustolik, že by to vystačilo na celou detektivku i s pokračováními. Úplatky, pochybné investice, ztracené peníze, miliony v luftu, Kampelička dozimetr bitcoin, stále se vyšetřuje, stále se ptáme, ale odpovědí je jen ticho v půlce státu. Český národ pořád neví, kam zmizel ten bitcoinový poklad, který paní Eva Destroix zametla do šuplíku jak staré účty, nikdo nic neviděl, nikdo neví, jen státní kasa zaplatila, a zaplatila nemálo. Zatímco se mlčí o starých prúšvizí, kde slyšíme, kdo, kde zhnutí, áno. Udělal špatný krok před lety, zajímavé je, pane prezidente, že u jedných hledáme chybku, u druhých přehlížíme lavinu. Pane, pane prezidente, řekněte nám, kde sú ty miliardy, Nesedí rozpočet, nesedí čísla a není to pár drobných z pošty, ale desítky miliard v mlze. Řadový občan se diví, když mu chybí tisíc na nájem a státu chybí hromady peněz. A přesto se tváříme, že je to detail. Pane, pane prezidente, necítíte tam niekde lehké dusno? Vybíráte ministry, určujete pravidla, kdo smí, kdo nesmí, kdo je vhodný, kdo je příliš hlučný. A mezi tím se rozpočet propadá, jak stará střecha po zimie, koalice spolu porušila zákon. Rozpočet neseděla, nesedí stále, a já se ptám, kde jsou ty peníze, vždy to nejsou dva miliony na lavičky. Ale desítky miliard, které niekam odtekli, jak řeka v noci. A zatímco občan platí vše, politika se tváří, že je to v pořádku. Na trůně sedíte, moudre přikivujete, ale otázky zůstávají bez odpovědí. Pane prezidente, nemáte chvilku času na nás. Na ty dola, kteří vás živí daniemi, co byste nám k tomu řekli? Kdybychom se vás zeptali z očí do očí, možná o tom něco víte. Možná byste nám i odpověděl, i když by vás u toho nejspíš trochu polil pot. Protože těch kauz není málo a pravda váží víc než pitel uhlí. Pane, pane prezidente, věnujte nám svou malou chvíli, jen pár minut pro národ, který vás prosí o vysvětlení. Je potřeba trochu píle, trochu odvahy a možná i úsměvu, a až nám odpovíte, možná se nám uleví. Protože mlčení bolí víc než pravda, Pane, pane prezidente, čekáme.